Felúsztok, kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 87 boldog beigliad halljátok, én szedlákádán vagyok. És nem sikerült megcserélnünk a sorrendet, pedig abban reménykedtem, hogy a múltkori adáshoz hasonló módon most is a, én lehetek az utolsó, de nem akkor, én Póli akkor Ferenc Ferenc vagyok, elmé. és marad a földi király személyem. Azt hiszem, is eljátszottuk. Hát, ha már teszem, hogy valamelyik olyan rokonomnak hogy is nehéz ajándékot vásárolni, hogy jövőre egy kisebb adag aranyat, tömét, és Mirhát így a lába elé, mondjuk majd, majd, majd, majd, majd, majd, majd, majd akkor mit szólna? Volt a google hogy hogy honnan kell beszerezni aranyatömlőt és Mirhát. Az arany az az az az az az az az egy pár nagyságrenddel drágább, mint a tömlő és a Mirha, de megoldható. De hol venné a Mirhát? Itt mondjam. Most rá is keresek a magyar nevetben, hogy Mirha. De mi az a mérha? Az egy fának a termése, azt hiszem, uh -huh. aminek ilyen gyulladási csökkentő hatása van. De nem mírha fa. A mírha az a szomályai balzsamfának fának a szirupja. A, a komipóre mírha nevű fa egyébként, és 50 gram mírha tehát 750 forintért lehet venni a hülyének is. Akinek mostanában született a családjában a messiás, az szerintem rohadjon a sopba. És egy grósabban lehet vásárolni. De jó. De akkor már tényleg csak a, a teljes felfejtéskedvéért mondjátok már meg, hogy mi a tömjén. Az meg ilyen füstölőtúcs, amit a görög nagyban szoktak égetni, és amiatt sokkal hangosabb, mint bármi hát, más. Igen, igen, sem van tömjén füst, azt tudom, de hogy mi, de miből van? Miből jön a füst? Az maga a tömjén a, a növény, de. Az egy növény? Mm, igen. Igen, igen, igen, igen. Ugyanaz a facsalád nagyjából, és ez is ilyen nézgásgyanta. Ugyanaz, mint a mírha? Hát a, a fafajta, a, ugyanaz, a környékről van, a barzsamfélékben tarzik ez is. Aha. Tehát már ebben a felszolásban is az arany az egy furcsa dolog. és ez nem egy fa termése. Biztos van értéke. értéke. De lehet, hogy, lehet hogy akkoriban volt olyan fa, aminek, ami aranyat izzadt, csak már nem tudjuk most már. Még egy jó zsírózás belefér szerintem. Négy, hogy van hozzá. Ö, mert ugyanazban a boltban, ahol találtam a mírhát, ott van a kóla csokoládé, amit, ha jól emlékszem, akkor a németrefülőknek és tengeralkalmasoknak találtak fel, az, az a csokoládi, amiben rohad csak koffein, hogy évre maradjanak. Összenő még ami... Egyébként tömjén és, és Mir, ha az vásárolható az Amazonról is, mert nyilván. Hát ha esetleg nem felelne meg a magyarországi Go shop akkor. Hát, ki tudja, lehet, lehet hogy valaki az Amazon az hamar kihozza. És van valami egyórás órás kiszállítás az Amazonnak menhetemben, ami így belegondolni semmerek. Tehát hamarabb kihozza, mint a netpincér. Azon gondolkodom, hogy melyik uh, gyerekműsorban volt ilyen. Volt valahol az egyik, nem is tudom, hogy tám, Mr. Breki lehetett, aki, aki telefonált a pizza futárnak, és, uh, és az, ahogy letették a telefont, azonnal becsöngetett egy forró pizzával. Öbből világos volt, hogy már előbb tudták, hogy mit kell megcsinálni, semmint hogy... Elhangzott volna a telefonban. Hát különben 20 perc után Enzo bácsi kell ki személyesen bolcsánatot kérni, és, és nem szeretnéd Enzo bácsit felébreszteni. Igen, ez így van. Tényleg, és ez is egy filmélmény, de ez melyik is? E, nem, regény. Ez, ez a... könyvélmény, ez a Snow Crash. Igen. Ja, ez a Snow Crash, persze. Így, így, így. Akkor most egy már csak a nekem a kéne rájönnöm, hogy melyik. Melyik uh, gyerekmesélből származik ez a, ez a cucc? Na mindegy, amíg én ezen gondolkodom. Addig, a hát uh, tudunk menni. Tényleg? A, ja, a Frog Design. is volt karácsony? Nem, nem, nem Frog Design-nal. Ó, oh, hagyjuk a Frog pedig, design -n. Pedig tudhatnánk témát is hozni, szerintem. Te én megnézem nek a második filmjét, a második új filmet. Jaj, nem, arról nem szólt beszélni az. És uh, sem történt, nagyon kár, hogy nem forgatták le. <laughs> pedig sokat ígért. Nem, szóval azt uh... nem kell megnézni. Az első új mapetes film is eléggé felemás volt, de a másik az katasztrófa. Na, menjünk vissza a karácsonyhoz. Ti tartatok karácsonyt? Hogyne, hogyne, hogyne, hogyne. Még lent a konyhában láttam uh, Beigli darabokat. De most tényleg ez jut róla eszedbe? A Beigli? Uh, Feri, a harmadik napja különböző családlagokkal leszünk együtt helyeken. Igen, igen, én pont ma este jutottam el odáig, hogy nem érdekel, hogy mennyi nagyon finom maradék van itt ott a konyhában. Én bizony szalám is vajos kenyeret fogok enni zöld paprikával. De miért? Tehát ilyen, ilyenkor mindenféle bűntozat nélkül tudsz uh, csüteményeket reggelizni és ebédelni és vacsorázni. Igen, és de meguntam, hát ezt, ezt csinálom napok óta, és most valahogy egyszerűen egy ilyen hús, hús és kenyér kombóra vágytam, ami nem sült hús, és nem, nem, tudom, és nem volt már egyszer valamelyik karácsony asztalon. Én Gáspár, hogy ide nem azt, hogy a felnőtt emberként 20-nagyon sok évesen még bűntudatod attól, hogy nap már bármelyik szakában süteményt veszel magadnak, akkor valamit rosszul csinálsz. Nem, rosszul Hanem ö, erőfeszítésbe kerülne, hogy, hogy legyen mindig sütemény, most meg, most meg nem. Ez az egy más érték, azt ismerem. Eljön egyszer az ember felnőtt életében az a pillanat, amikor ez a bűntudat teljesen jogos és állandó kísérvévé válik az ő életének. Ugyanaz szó, nem akarok felnőtt Én se, de most már lassan. Le se tudom tagadni. Na szóval, hogy akkor jött a Jézuska ezek szerint mindenkinél. Csak ki akarom tudakolni, hogy kaptatok-e olyan ajándékot, ami, ami idehozható. Semmi kütyütt tulajdonképpen, mert évközben aljas módon a rokonok elvásároltam, amit, amit, amit megkívhattak volna. Úgyhogy akkor nincsen. Én mondod, egy jó társasom. De az, az szerintem nem ér, az, az téged nem érdekel. Egy társas játék? Hát engem nem, de hátra hallgatókat, nem tudom, bár, hogy őket érdekelheti-e valami, ami engem nem, szerintem, ezt be kéne tiltani. De azért mondd el. Az a neve, hogy Legacy, és a 18. századi Franciaországban egy nemességbe feltörekvő gyűjtment vagy, aki három generáción keresztül kell szervezze a leszármazottak házasságát, hogy, hogy a végén a lehető legnömesebb legyél, mire jön a forradalom. És hullanak a fejek. Kényszerházasságok, a érdek szövetségek, állandóan veszíted a barátokat, mert, mert titulusokat veszel magadnak, és, és kastélyokat építesz, és nagyon vicces. És ez elég bonyolult? Kellően bonyolult. Ez, ez ilyen, egy... ilyen modern társas játék dolog. Uh -huh. Azért kérdezem, mert én mostanában viszonylag sokat voltam az elmúlt hetekben játékboltokban érthető, érthető okokban, és mindig végig kalandozott a szemem a társas játékok során, hogy hát, ha meglátok valamit, ami felkelti az érdeklődésemet, ez egy ilyen állandó teszt nálam, akiről azt kell tudni, hogy én utálom a társas játékokat, és valahogy, tehát most a gyerekeimmel is szeretek társasozni, bár ők se nagyon szeretnek szerencsére még társasozni, úgyhogy ez egyelőre kölcsönös. De hogy ezt soha nem tudtam megmagyarázni, hogy miért van. És most Máják. van akkor igen. kérdések Jó. Kártyajátékot szeretsz? -e? A, a, a kártyajáték el tud ragadni, igen. Tehát olyan, olyan szokott lenni, hogy szeretek kártyázni. Bár igazándiból abba se szívesen ne reszkedem bele, de ha már benne vagyok, akkor jól érzem magam, de társasjátékból leginkább az activity az, ami, amit, a, amit kedvel az. partijáték. Az játék, az Így nem tehát az. Ilyen táblás játékok azok nem, nem jönnek be. És most arra jöttem rá, hogy a legtöbb társasjátékkal az a bajom, hogy olyan végtelen egyszerűek. Mondjuk egy gazdálkodókosan okosan, vagy bocsánat, egy monopoli. Az egy, az egy annyira végtelen egyszerű dolog, és én értem, hogy, hogy lehet olyan mélység benne, de akkor is nem. Nem, a monopoli az, a, az egy a világ ellen, hogy még bárhol árusítják. Tényleg ez a, a, a 30-as évekre kitalált játék semmi nem érvényes már abból a korból, azt hiszem. Nem csak az, hanem, hogy a, a játékmenet is nagyon rossz, és, és mind, mindenki, mindenkire elveszi a kedvét, az, hogy a játék elején gyakorlatilag lefixálódik, hogy ki fog nyerni a játék végén, de végig kell játszani. Nem, a rizikóban beakadni be, be Ausztráliába, és ott órákat elletek. Risk Legacy-t akarom még kipróbálni. Hmm. Abból tudom, még az izgalmas? Nekem. Csak egyszer rá kéne munkat Van az az Ultimatrix, ahol tíz körön keresztül pusztítjátok a kontinens, és akkor van vannak dolgok, amikre egyszer valaki 5 játéka ezelőtt atombombát dobott, és azóta nem játszik. Hát a, a Risk Legacy, ami, ami játékot egyszer megveszed, azt hiszem 20 ezer forintért, vagy valami hasonló, még játék szerint is sok pénzért. És visszatosan egy játék van benne, mert minden, minden, amit csinálsz azon a térképen, az, az, az kőbe van vésve, és ez így történik azon a világon. Ja, akkor ugyanarról beszélünk, és azt mondom, a nevére. Hm. Viszont Ferenc, Dixit-et próbáljátok szerintem? Azt hiszem, már próbáltunk. És az sem, sem működött? Hát. Nem, nem tudom, szerintem, nem, de szerintem biztos elem van a baj, tehát ez nem, nem kérdés, hogy ne, nem a társasjátékok hülyeségek, hanem én vagyok hülyeség, e tekintetben legalábbis, de, de nem, szóval azok nem, úgyhogy én nem is kaptam játékot karácsonyra, viszont megmutatom nektek a, a, a kedvenc karácsony ajándékomat, és e, egyébként ez tulajdonképpen kütyű, és e, hát leírjátok a kedves hallgatóknak, akik nem látják az adást, hogy, hogy mire gondoljanak, ennek a nőnek nincsenek melléjük. Miért van fantomasznak egy melszobra a kezedben? Mert ez karácsonyi ajándék. Ezt kaptam, nagyon szerettem volna egy ilyet, uh, hát nem mondom, hogy pont ilyet, ez nagyon fura színe van neki szerintem. Majd esetleg betehetjük az adásnaplóba, hogy értsék azok a hallgatók is, akik most nem látják, de tényleg egy esetleg, leírást, ha egy leírást kérhetnék. Jó, én közül fotózok Gáspár, mesélelek. Vagy tippen hogy mi ez amúgy de... Mi a tippet kelt? Szerintem ez egy fejhallgató tartó. Egészen pontosan, ez egy fejhallgató Igen. tartó. Pontosan. Jó, én a kutul kombináltam. Be is mutatnám a használatát. Hol van ez, a, a számítógépen a screenshot-alás, jó Isten? Én jel? már megcsináltam. Na ide, jó, uh, Van linkem is. <gül> uh, a hallgatókérdvéért az történt, Ferenc lemette a fejhallgatóját a fejéről, és feltette egy uh, kopasz zöld nő melszobrára. <gül> Igen. <gül> Aki kopasz zöld nőnek furcsán nagy szeme van, és még furcsább tojásfeje. A rózsát kihagytad, azt a rózsaszínes, üvás dolgot. Igen, pontosan. Ja, és az, az egy zöld műanyag feje van, mintha egy phantom cosplaybe cosplay lenne beöltözve. Pedig ez egyszerűen csak egy áruházi próbababa, egy ilyen, gondolom, ez a kalap és szemüvegben bemutató. Nem szemüvegben bemutatónak nem jó megoldás. Ja, parókára jó, igen, meg kalapra, kendőre. Nem tudom. Na, szóval, hogy ez... ez Arra ez gondoltam, el... hogy, hogy ez egy, ez egy ilyen térmikrofon. Tér Tudjátok, van, van az, amivel fel lehet venni ezeket a... <tos> És egy bont a nappalijából lopták el, miközben Richard a <tos> <borodsz>, sarokban zongorázott. <tos> egy térmikrofon. mikrofon. <tos> <tos> Tudjátok, vannak ezek a urális dolgokat veszik fel? Tudjuk. hogy ne tudnánk, nagy műsorban dolgozzunk. De egyébként sokkal szebb ha tartozva, mint nekem. Én tavaly kaptam egyet, a köcsén fabrikát. A feje neki egy, egy, egy ilyen, szintén műanyag próbálóba. Viszont a, a fehér átlátszó műanyag típus. Emiatt van neki fatalapzata, amiatt van neki tartása. Ellenben nem zöld, és egyáltalán nem hason a ufo úgyhogy nyertél. Na így. Ja, egyébként még megleptem magam egy pár dologgal, ami nem feltétlenül, inkább csak karácsony környékén történt, és ráadásul a Gáspár hozta haza ezeket Amerikából. Most már van okosórám, és eddig azt érzem, hogy az óra az egyelőre egy, egy ilyen kihelyezett csengő motor. Tényleg, hogy tetszik? Hát egy kihelyezett csengő motor. tehát így, így most már egy csuklómon cseng a telefonom, és ez jó. Valamint az időt is 20 év után újra karamon tudom megnézni, ami szintén elég jó egyébként. Mm. És tehát tényleg azt gondolom, hogy az okos, okos óra, vagy a wearable technológia az nagyon az elején jár az ő életciklusának, mm. és még úgy ki kell találni, hogy mire jó. De, én, de, de érzem, érzem benne a jövőt, és majd amikor itt később a, erről az évről fogunk beszélni, akkor ott szerintem ennél komolyabban is visszatérek rá. De némi ilyen hekkelés és nem hekkelés és az talán a súlyos túlzás ezt állítani, szóval, hogy ilyen appok telepítgetés és próbálgatása után, most az van, hogy az okosóráknak a legnagyobb problémáját megoldottam. Na, milyen legnagyobb problémája az, az okosórák? legnagyobb problémája az, hogy akinek az olvasáshoz szemüvegre van szüksége, akármiért, akár csak az olyan egész kicsit dioptriás szemüvegre mint például én, annak ez az eszköz azért nagyon nehezen használható, mert ugye kizárólag olyan helyzetekben használom kokosórát, utcán, biciklizés közben, autóvezetés közben, stb., amikor az olvasó szemüvegük nincs rajtunk, sőt, valószínűleg nincs is kéznél. Úgyhogy ilyenkor ezek az ember karján az okos a elé emeli, és azt látja, hogy igen, jött egy üzenet. Nem lehet, lehet tudni, hogy mi van ráírva, Ez pont nem tudom elolvasni Ráadásul ugye ez egy Pebble, ami tehát kijelző és vacak felbontás, és nem is nagyon kontrasztos, úgyhogy tényleg nem tudom elolvasni. Tehát ugyanebben a távolságban könyvet azt el tudok olvasni, de a Pebble-t azt alig. Úgyhogy, na de a hekelés az végül azt megoldotta, hogy sikerült egy a Notification napot feltennem rá, ami a telefonon tárolt ilyen hívófél képet is mutatja, tehát most már viszonylag ismérőtű fotókat is látok a hívóról, legalábbis a fontosabbjáról, és akkor arról meg tudom állapítani, hogy kikeres Látok egy pár olyan alkalmazást, ami abszolút jó lehet egyebek mellett a... a a zenetávirányítót, amit tényleg biciklizés közben nagyon menő lesz majd. E, illetve például azt is bírom, hogy, hogy, hogy tud lenni az telefonomnak a, a fényképezőjének a keresője. Tehát lehet vele titokban fényképezni, meg mondjuk azt se hülyeség, hogy a, hogy a, a zsebemben levő Google Maps a útbaigazítása az a karomon jelenik meg, és nem kell egy magam elé tartott telefonnal sétálni egy idegen ország városának utcáján, hanem csak olykor a karamra nézek. Kicsit. A a sokkal célszerűbb eszközt. Mire van? Szerintem adásban nem volt róla szó, de most áll bent a szerkesztőségrendszer, és egyszerűen kimért cikkem az okos évéről, és erre való az okos cipő, aminek a jobb lába remeg, amikor fordulnod kell. De beszéltünk róla adásban? Is, de... És ez nem is hülyeség. remélem Várjánra úgy lehet azt irányítani, hogy így össze, összevered a sarkadat. Az, amikor odaérsz, hogy kikapcsad. Vagy duplán kattintasz a, az a az sarkaddal. Írán. Viszont, hogy még egy ilyen kütyüről beszámoljak, itt a, a, a, a karácsony előtti hetekben vettem egy, hát a v egy ilyen kis HDMI-be dugható micsodácskáját, ami azt lenne hivatott szolgálni, hogy Mindenféle mobil eszközről lehessen streamelni oda mozgóképtartalmakat, meg képtartalmakat. Az oda, az a tévét jelenti ez esetben elsősorban. És ez egy pár ezer forintos eszköz volt, tényleg nem volt drága. Gondoltam, megnézem, hogy jó-e valamire. És az összes funkcióját végigpróbáltam, az összes alkalmazási módot végigpróbáltam, és egyikben sem működött. Tehát egyszerűen effektíve semmire nem lehetett használni, de arra is nagyon bonyolultól. De velem mit kéne ennek tudnia? Tehát nem egy ilyen, valamiről ráküldöm a streamet, és akkor megjeleníti? Ő azt. De, lényegében ezt kéne tudja, tehát hogy a telefonomról videókat, meg fotókat tudjak a, a tévéképernyőjére küldeni drót nélkül. Ezt kellene tudnia. Ezt kis mértékben, bizonyos értelemben tudja a saját, a saját alkalmazásán belülről, és olyan, tehát az egész olyan nagyon nem alkalmas semmire. És akkor ezen felmérgelődve egyrészt ezt visszavittem a boltba azzal, hogy ezt köszönöm, de nem kérem. Másrészt pedig megkértem Gáspárt, hogy, hogy hozzon nekem haza New egy krómkasztot, ami így onnan hazahozva lényegében ugyanannyiba került, mint ez a, ez a ostoba kis vétekeszköz. És a kromkaszt viszont tök jól működik. Az egy, az egy jó eszköz, és ráadásul van is egy kis ekoszisztéma körülötte, úgyhogy lehet rákapni mindenféle alkalmazásokat. Hogy más nem mondjak, a Popcorn Time például tud kromkasztolni. Az, e, a kedvenc, kedvenc podcast hallgató a e, tud kromkasztolni. Tévére hallgatsz podcastot? Nem, annak itt nem, nem. Hallgat, nem érdemes. Videokaszt vagy vitkasztot már inkább. Az mit? A vitkaszt? Hát az a podcast. Az, amit most mi csinálunk, hogyha ezt most nézné valaki, akkor ez egy vitkaszt lenne. Jó, Nyilván ennek a beszélgetésnek a videó része az nem tartalom. Uh -huh. De amikor valaki már kaptozik alapta, akkor az már szinte, hogy... Igen, a Twitch TV az például, igen, és, és a Twitch TV is megy Chromecaston. Sőt, most én azt hallottam, hogy a Telenor azt találta ki, hogy, hogy neki úgy lesz TV szolgáltatása, hogy, hogy egy Chromecast appot csinált, és ha telenor előfizető vagy, akkor, akkor tudsz tévét nézni Chromecaston keresztül. <gül> Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy van két eszköz, az egyik körülbelül annyiba kerül, mint a másik, és az egyik semmire se jó, a másik meg egy pár dologra jó. A másikat a Google gyártja, vagy gyártatja. Jó, de elég a, a kicsükből igazatok van, ne beszéljünk ilyesmiről. Amúgy is a másik dolog, amit karácsonyra kaptam, az egy asztalos tanfolyam, arra sokkal büszkébb vagyok. Igen, igen, igen mesélje az asztalos tanfolyamról. Még nem tudok mesélni, mert nem voltam még rajta egy részt. Másrészt meg a teljes igazság az úgy néz ki, hogy hát csak néhány asztalos tanfolyam érhető el a városban, és azok mind inkább lányoknak szólnak, és ilyen bútorfelújítás, csiszolgatás, melyik a legszebb pác, mely, milyen felületű típusú. És oda ott mindegyik helyen azt mondták, hogy szerintük én nem ennyek, hanem inkább a feleségemet küldjem, de hát tőle kaptam az ajándékot. De végül is egy, egy ilyen osztálytársapuka, ezt hogy kell mondani, tehát az egyik gyerek osztálytársának az apukájáról kiderült, hogy bútorok felújításával foglalkozik, van egy csomó faipari gépe itt a közelben, és ráadásul nagyon szívesen meg is mutatja, hogy melyiket hogy kell használni, meg megtanít fátragasztani, meg ilyesmi, úgyhogy most majd megyek, és és tovább, egy, egy magasabb szintre emelem a, a már is nem teljesen elhanyagolható asztalos vagy hát ilyen faipari tudásomat. Nehagy Isten, ebben látni egy biznisz az apuka, és, és bővíteni a klientúráját, úgy hol kell jelentkezni. <gül> Én a, egyébként biztos vagyok van, hogy a sokan mennek, tehát egy ilyen három-négy ilyen hétvégi délutánon megtanulni azt, hogy hogyan ragasztasz fát, hogyan csinálsz, ilyen láthatatlan csatlakozási felületeket, meg ilyesmi, meg hogy hogy ne cseszd el a fúrást. Csapolj, hogy legyen esem, igen. igen. Szóval, hogy ez, ez szerintem is egy, egy nagyon erős tanfolyam. Lehetne, hát én most kipróbálom, és ez lesz az igazi raftmanship nem az, hogy arduinóból bücskölök olyan hőmérőt, ami a telefonon mondja meg, hogy hány a Celsius. És mi a végcél? Nincs, nem. Gondolom, de... gondolom nem állsz le egy szekrénynél ezek után. Miha hozzak kell legkevesebb. Én, én szoktam ilyeneket csinálni, és a, tudom, én a nyaralongban én csináltam a kerti bútort meg már volt olyan, is, hogy mondjuk amíg ebbe a házba költöztünk, és még nem volt konyhabútor, mert gyártották addig a... De egyébként egy korasztalos haverommal összeütöttünk egy ilyen ideiglenes konyhabutort, ami rendkívül kínosan nézett ki, viszont azt hiszem 15 forintból egy komplet konyha volt. Szóval, hogy szoktam ilyet csinálni, és csak ezt akarom, egy kicsit ügyesebben, meg kevesebben selejtel és faforgátsa, meg egy kicsit jobban kinéző módon csinálni. Tudjátok, ez egy csomó olyan dolog van, amit ki lehet a, a YouTube-ról nézni, és hogyha egy nézel egy ilyen videót 20 percen át, és végighallgatod azt a sok ilyen nagyon alapvető mondást, akkor utána valószínűleg meg tudod csinálni azt az egy műveletet, de ha ezt egyszer valaki elmondja neked úgy élőben, akkor az egy pillanat alatt van. Sokkal inkább az igen. És milyen az asztalós YouTube egyébként? Nem, nem próbáltam, tehát nem is az én ötletem volt, csak nagyon fellelkesedtem, hogy, hogy lehet ilyet tényleg, és hogy... Milyen jó lenne lenne ilyen tanfolyam, mint kiderült, OK-es OK tanfolyamból rengeteg van, csak ez és mind fél évig tart, és aztán mestervizsgát kell tenni, erre nem vállalkoztam. Szóval nem tudom, hogy milyen az asztalos YouTube, de például az ilyen uh, elektromos szerelő, vagy hogy mondják ezt, aki elektromosságot szerelő, az a villánszerelő. villenszerelő YouTube, az nagyon dús, nagyon erős, mindent meg lehet tudni, és tényleg az van, hogy mondjuk a, a, a, a hogy kell... Uh, krimpelni, tehát uh, R-45-ös csatlakozót felrakni a, a, a sok drótra. Erről ilyen, ilyen tényleg iszonyatos részletekben menő kultúrtörténeti utalásokkal tűzdel 15 perces videók vannak. Tudj, ez a sorba, dugd bele, Ja, meg a krimpelőfogót, ennyi. De, de én így tanultam meg krimpelni. Meg mondjuk vettem el egy fogót is. Az előbb igazni meg számotokra, hogy Egyrészt a faipark.hu meg lehet rendelni a magyar asztalos ö, szakfolyadatot, 8568 fain per 12 számért. A Play Store-ban, illetve a App Store-ban pedig fent van a mobil alkalmazása is. Hát ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ugye a feleségemtől kapom ezt a, vagy kaptam volna ezt a tanfolyamot és ezért ő keresgélt utána, és épp ma panaszkodott nekem, hogy amióta ez történt azóta, a járól nem tudja levakarni a magyarasztalos hirdetéseit, érdetéseit, amik <gül> üldözik őt most már minden webfelületen. Meg kéne rendelni a magyar de ellenáll. Aztán ez a faipark, hú, ez nagyon szép. Igen. Jaj, erőjük eszembe olvasmányja, minden kapcsolódni fog, hogy a, a csajos asztalos a többi-satöbbi többi vonalhoz, hogy végre a sebisik meg a kántresik meg az összes többi egyelőre angolul nevezett, utcoknak szembe jött egy regényben, egy Christopher Moore, aki egy rendkívül vicces amerikai egyik regényében a, a magyar folítása, ez a cooking vidéki és. Mhm. Uh -huh. Igen. Ez egy létező irányzat. Van blogja is szerintem. Tehát rákeresebb bármire szembe jön három dalban, hogy szarul festett és picit levakart, asztal van berakva 440 méter -az, -az, -az, -az, -az, -az, nappaliba. Igen. Na de, jöjjünk ki a karácsonyfalról. Az volt a terv, hogy <kül> hát nem is tudom, Megbeszéljük 2014 tanúságait, és megpróbáljuk elkerülni azt, amit a vezetőportálok az ilyen évösszegző cikkeikben már megírtak. Mit írtak meg? Ön, nem olvastam vezetőportálokat az elmúlt kétem. Hát azt, hogy mit is írtak meg. Drónok. Oh, e... Arra pont fogunk beszélni. Pont fogunk beszélni. Fabletek. Ja, pont Jó, arról, arról nem beszélünk, ezt megegyeztünk. És már kihagyjuk. Majd ezt meglátjuk, meg azt meg. Magyar startup sikerek. Ha Igen. És most nem tudok mást visszaidézni, de majd kicsit nem tudom, ti is jártatjátok végre a szátokat, akkor addig pontosan miket is írtak. A, ezek a vezető magyar portálok, amelyeket most csak azért nem nevezünk, mert hátha a többieknek is volt a... a... Hát a többi is vezet valójában... A vezető amerikai portalon láttam azt, hogy az Early Access éve volt a, a 2014 Virgin egyébként. És tényleg most, hogy ja, kedves hallgatók, nagy steam vannak, nem annyira nagyok, mint előző évben, de azért még mindig nem kicsit. És hogy már nagyon nehéz olyan játékot venni, ami kimondatlan, kimondatlan kész van. Minden Early Access, meg még, -még pakoljuk be a tartalmat, vagy már ki a még igen, a, továbbra se jött ki a Kerber Space program, amit már egy fél éve játszom. De béta, azt mondják, hogy most már nem raknak bele több tartalmat, hanem csak ez lesz jó. Ideje. És hát eddig is szerettük, nem? Persze, persze, csak ez, ez még a jobb fajta early access, tetható dolgot, dologért fizettem. Igen, a, a Sir, You Are Being volt hasonló, hogy ott a szemünk előtt tényleg történt a játék az befejeződött, és most már azóta nincsen vele semmi. De én nem is vagyok igazi gamer, szóval nem tudom ezeket a dolgokat. Beszélhetik az a Gaspar. Az újságírva etikáról? Mindenképpen. Muszáj lesz beszélni a gamer ről annyira, annyira, nem szeretnék, mert annyira buta emberek vannak ott. De még mindig tolják, ez a legérdekesebb. De elhalóban van, nem? Kevesebbet hallani róla, most már nagyon egyértelmű, hogy merre, merre húz félre a mozgalom. Ezt már nem nagyon megmenteni, nem, ér, nem érzem azt, hogy bárkinek elmondják, hogy tényleg ez a digára miközben hát, hát faszok az interneten hogy eljön. Faszok az interneten. Uh, azt, hiszem, azt hiszem, publikus az a szám, hogy igen, publikus az a szám, hogy hogy hét et veszített a Goker a, a Gamer en amikor elkezdtek a hirdetőkre rányomulni, hogy emberek ezek a bullyingot támogatják. Hát hm. ez egy nagy hülyeség volt a részéről. Egyébként igen, ugyanakkor, ugyanakkor az is egy Gondolító bullying volt, ugyanúgy, ami, amit a gémegétesek csináltak rá. Jön, ja, nem az a helyzet, hogy az interneten. Ja, lesz valaki, aki nem érti. 2014 volt az év, amikor rájöttünk, hogy alkalmazni az interneten már nem lehet. Mert már Úgy, nem csak a barátaink vannak az és interneten. Ez egy olyan trend, amit a, a magyar internet is, hát hogy is mondjam, csak tömeges jelenségekkel mutatott be mert hogy ugye találkoztunk, hát egyrészt egy egy Valról Dani verssel valamelyik tankönyvben, ami, ami arról szólt, hogy milyen vicces dolgokat csinál egy kisgyerek például a, a villany és akkor mindenki, illetve mindenki, nagyon sok szülő iszonyú felháborodottan azt feltételezte, hogy varodani azt szeretné, hogyha, hogyha a kisbabák tömegesen hullanának el áramütés következtében. És volt még egy ugyanilyen történet, az is egy e, irodalomtankönyv, e, magyar költő, kortás költő verse, ami a, a tinédzser nyelvet, e, mondjuk, hogy fibrázta ki. Az és voltam? Nem? nem, az nem varodani volt, hanem Bájos segítőmre nézek itt oldalt, és Lackfi, Lackfi János verse volt, azt hiszem. E, Amin, amin szintén borzasztóan fel, felakadtak az emberek, hogy hogy lehet ilyen nyelvezetet irodalom könyvben megjeleníteni. És hogy valóban, tehát, hogy nem csak hogy az iróniát nem értették, de hogy a, a humor se. Bár az igaz, hogy ez az ország most éppen nagyon nincs humoránál, vagy legalábbis az ország egy nagy része az, az, az, az, az nem viccel. Nincs kedve viccelni, nem tudom, hogy ez hogy van, vagy, vagy hogy mindent olyan patetikusan csinálunk, akár mindig is, és ennek most kedve a környezet, nem tudom. minden Mindenesetre az irónia az van is egy ilyen furcsa szakadárszokás. És, és, és, és, és itt még nem mondatott ki az egyébként, vagy nem jött egyikszer szembe az hogy emberek, tényleg most Most így hirtelen délmagyaros tikkét találtam a Lackis ügyben, és, és nem véletlen mondta Lacki maga is egy riportban, hogy nem a verset. Hívja fel a figyelmet, hogy fontos momentumra írja le az Hogy vannak tankönyvben versek? <gül> hát ezek hát ez szint... Ha vannak tankönyvben szent versek, az elég nagy baj. Tehát az, az a szerzőt súlyosan minősíti. Bár, na jó mindegy. Ebben ne is menjünk bele, hiszen olyan kevés vonatkozása van a, a, a tech, tech évében. Abban Annyi van pedig... Most annyi van nem, hogy, hogy a tech... Szerintünk, mert most csak a Facebook, amivel itt van velünk mióta. Az nagyon éve éppen. ...hangosítani. De nagyon könnyű sokan hülyének lenni. Hát igen, de nagyon könnyű sokan okosnak is lenni, vagy lehetne. Ez arra is alkalmas, elvileg. Úgyhogy... Nem mondjuk azt, hogy nem adunk alapácsot a gyerek kezében, mert megöl vele valakit. Nem használjuk jól azt a tudod. Mm, valami ilyesmi, nem tudom, nem, nem kell laphülyékkel foglalkozni talán, az csak a legjobb megoldás. A, a gamer géthez e, hát nem, nem kapcsolódik, csak az is egy gét, volt még egy gét idén, a celeb gét és arról azért viszonylag kevés dolgot kell a szem elmondani, de nekem mégiscsak eszembe jutott róla valami, ugye ez volt az, amikor kiszivárgott a sok hollywoodi hírességnek a mesztelen Selfie, vagy szóval a, a, a családi szexfotózásnak az eredménye. Hogy valahogy, mintha 2014 lett volna az az év, vagy számomra most ez egy ilyen percepciójú év volt, hogy, a, hogy egy csomó hírességről derült ki, hogy, hogy nem álomnő, nem álompasi, hanem, hanem csak egy olyan átlag ember legtöbb esetben, vagy a legtöbb, jó, igen, tehát hogy többnyire ő is csak egy pont olyan ember, mint mi vagyunk, és ezt én alapvetően egy ilyen pozitív jelenségként értékeltem, ez tök jó volt, hogy, a, hogy az ünnepelt sztárok is Pontosan ugyanolyan vicces fotókat, vicces, pontosan ugyanolyan esendő fotókat készítenek a telefonjaikkal, mint a, mint a civil megfelelőik. Vagy egyébként nekem ide tartozik az is, hogy volt a Scarlett Johansson film, ahol Scarlett Johansson mesterem volt, és, és a sajtó olyan, nem is tudom, kicsit fanyalogva vonogatta válat, de hát ez nem is olyan jó mint ahogy eddig hittük. És az is egy ilyen nagyon megnyugtató pillanat volt, hogy... Hogy igen, ő is pont, hogy ilyen, ő is egy nő, egy szép nő, osztalnyi. Valamiben van, hogy is lehet Scarlett Johansson fordulat még. Hát, de tényleg. Biztos volt a pasis verziója, és ugyanennek csak azt én érthető, vagy nem tudom, hogy érthető, de minden esetre az kevésbé voltam. Másik oldalon, még itt a Gamernak a celebgét az ide ránk, azt nem te írtál a haladással próbál mindenkit feltörtek idén, meg, meg mindent, meg, meg stb. És ebben az igazán vittas, hogy ezt bármelyik, de ha nem, nem bármelyik vagy minden másik évvel el lehetne mondani. Egyre nagyobb, egyre szebb ilyen hackerbotanyok vannak, ugyanakkor minden évben megvannak ezek. Mondjuk az USB-s az elég kemény, az, az, az a foglalkozókos, hogy kiadásban, abból én nem tudom mi lesz, de nyilván az emberek már most nem emlékeznek arra, hogy mi ez, és vonogatják a vállukat. Én erre most nem emlékszem, hogy mi ez? és vonogatom a vállamat. Mi volt ez? Röviden az USB kontrollerek egyik fel amit nem tudsz megállapítani, hogy melyik az, uh szar, és emiatt egy jól megcsinált malware-rel fel felül lehet írni a fönnvelét az USB eszközödnek, onnantól kezdve pedig rögzítik és leütésre mint a Word vagy hasonlók. Oké. Okay. Tehát Gáspár veszélyben élsz. És lehallgatnak. Hát, az a lehallgatnak, a... és a szexes fotóidat is kilopják a telefonadról, és közzéteszik. Hát, az nevet, aki utoljára nevet. <laughs> Aztán most utoljára én nevettem, de ez végül is, ugye, még nem, nem minősít senkit. Ahol viszont nem nevetnek, nagyon úgy néz ki, az, az, az a szani törés És nem is az, hogy kiderült, hogy random cégmenedzsmentjében vicces dolgok történnek, hanem az, hogy a kritikát a, a, a, a, a, a világ legkedvesebb vicces filmje miatt, de filmje, törészárvöző, törészárvöző, vagy filmje, hogy a törés szerveződött, a, a, a magyar állatban, a törésre. Hoppá! Várjál, mielőtt azt... Alaposabban megbeszélnénk, az, aki A4-eseket pakolgat miközben beszél, az ezt adja abba. A4-eseket? Hát olyan hangja van. Igen, tudsz, Az irataidat rendezgetnéd, jött a dokumentumaidat. Köszönöm hogy rendezgetek iratakat. Valami csisszatódik. Talán a, a fülhallgatónak a zsinórja a számítógép tetején. Igen, az Kis szemüvegemre vagy valami. Szemüvegemre. Kedves hallgatók, ha ezt látnátok. Ez, ez a kényelmetlen, de kétségű nem csizolódik. Nagyon jól néz ki. Szóval, hogy nekem az volt a vicces ebben a, ebben a Sony történetben, a film egyáltalán érdektelen az, hogy, szóval ez minden érdekes. De az nagyon tetszett, hogy, hogy az FBI azonosította Észak-Koreát a támadók nyomait követve. A hangos röhögtem. Hát, jó, igaz is lehet, hogy igaz. Valószínűleg nem lehet volna lenne. bármi értelme a, ezt, pont ezt a filmet betámadni. A, a trolloknak. De miért pont ezt? Meg, hogy a, Mert miért ne? A film az később került, Mert... mint, hogy széttörték a Szalit. Azt e... a az, mindenki, talán az interjú miatt, és a következő hekkel közölöm az, hogy igen, az interjú miatt jól kitalálták, talán <gül> ne bukunk. E... nekem az, az egy érdekes pillanat volt, hogy, hogy rá két napra, vagy egy napra, tehát így meg volt ez, hogy az interjú miatt Észak-Korea volt. Rákét nap Észak-Koreában valahogy lekapcsolódott az internet. És abban viszont azért biztosak lehetünk, hogy ez nem egy véletlen egy belsés, és nem egyszerűen csak azért valaki elfáradta a bicikli generátoron az Észak-Koreai biciklis hattest, hanem hogy ott azt valahogy lelőtték ott a netet neki. Nekem azt tűnik a, legno a legnormálisabb magyarázatnak, hogy azok ugyanazokat trollok voltak, mert egyiket is feltölik, másikat is feltölik, összeérjesztik, vicces lesz. Ez a, ez a forcsones for the rules. Viszont a meg, amikor az FBI azt mondta, hogy nekünk bizonyítékaink vannak, amik hát a, amiket nyilvánságra hoztak, és amiket nem adtak ki. Az, az két, amit nem adtak ki azt nem tudjuk, mindenki arra vár, hogy ott kiderül valami. Amiket nyilványságra hoztak, azok a legjobb is közvetettek, az alapján senkit nem akasztanak fel. Uh -huh. És viszont a politika működésben, tehát tényleg a sátak keresünk egy C-vontot, Koreát, egy kicsit meg kéne basztatni. Jó lenne egy-két cyberlaw-törvényt még behozni, hogy ne csak rakétával lehessen előni, hanem Mukival is. Sátok, ott a pódium, valaki jelentsebben, hogy korábban. volt. Ilyen volt az a dolog. Jaj, nem örülök. At, annyira annyira jó, jó lenne azt gondolni, hogy az volt, amit mondtak. Annyira tetszene jobban. Jó lenne, és akkor izgalmas, hogy a korral tényleg akkor a hacker hatalom lenne, mint a most kikiáltották, de nem látszik rá előre. Jó, jó, van, elhiszem, ja, hogy csak a hackerek voltak. Na de, volt egy, figyeltek, volt egy feladatunk mai adásra, mindenkinek össze kellett gyűjteni egy 2014-es trendet, amiről Amiről beszélni akar. Elvégezte valaki a házi feladatot? Mm. Hoztam egy hogy halódó cégek... Én tudok improvizálni. Nagyon jó. Akkor az kell... adás meg van mentve. Gesper fújja a bibakot. Én meg elmondom azt, hogy három cikk négy cikk is jött szembe, hogy azok a cégek, amik ilyen halódó cégként mentek bele a 2014-es évben, azok tulajdonképpen sehol máshol nem járnak most sem. Az egyik, az, Kodak, az összeállt azzal a céggel, akik a caterpillar az okostelefonjait gyártják. Már az a tény, hogy valaki a caterpillar aki azért alapvetően markolóban utazik okostelefon gyárt, valahol milyen vicces. Meg cipőt is. Aztanecuki! Akarom a... ezt a telefont. <gül> most már nem hülyéztetem le a telefon jövőbeli vásárlóit, annyira nyilvánvalóan, mint terveztem. <gül> ez a terveztem. Ez a régen a fotózásban rendkívül módon érdekelt cég most kiad majd egy fotózós okostelefont, amit valamit bitek terveznek neki, és a az eddig bejelentetekben semmi nem volt a telefonfotós kapacitásáról. Csak elmondták, hogy lesz ilyen, majd beszélünk róla a CGS környéken. Bocsánat, itt egy zárójelet, nyithatok egy gyors zárójelet? Igen, persze. Hogy ami nekem a legjobban hiányzik most tulajdonképpen a, a kütyű telefon, na jó, a kütyű vesző telefonpiacról, az pontosan egy olyan okos telefon, ami nem különösebben okos, nem egy csúcs telefon, tehát hogy nem tud olyan sok mindent, viszont van benne egy jó fényképezőgép. Tehát egy mindig a zsebemben levő telefon, amivel jó fényképeket lehet csinálni, és hogy ezért ne kelljen megvennem egy nagyon-nagyon drága iPhone-t, vagy egy, mit tudom én, valamelyik csúcs készülékét a dél-koreai vagy a kínai gyártóknak. Zárója, bezárva, tehát ezt, hogyha éppen a Kodak megcsinálná, akkor lehetne őt ezért szeretni. Csak az megint a darab telefon a zsebedben című eset. Nem, nem, nem, hát a, az iPhone mutatja, hogy tök jó fényképezőgépet is lehet rakni egy telefonba, meg mutatja egy jó pár másik készülék, ezt meg lehetne csinálni, hogy belerakják azt a jó fényképezőgépet, meg semmi mást. Azt mondtam, hogy igazán jó fényképezőgéphez nem kell le még mellesleg uh, Isten processzora, meg memóriája, hogy igazán jó legyen. Hát szerintem nem, de mindegy, nem érdekel ahogyan hogyan. Jó csinált, csinálják hogy Nekem meg. egy ilyen. Igen, a másik az egy, egy nagyon sokkal jobb cikk a Global Globe Akik azt próbálták felderíteni, a BlackBerry az így mégis mit kezd magával, és hogyan került abba a szomorú állapotba, ahol most van. Uh, 120-nak akárhány emberrel beszéltek, ez, ez tavaly ez a cikk, de hozzám el, és, és van neki aktualitásra ráadásul. És a management különböző azonos szinten levő emberi mentek egymással szembe, nem értettek abba, hogy most akkor a, ki akarják fejleszteni Whatsappot vagy sem, kell-e billentyűzet, vagy nem. És így darálták le a felhasználói bázist, meg a, a részvényárfajomat nagyon csúnyára. És most egy évvel később ott járunk, hogy a BlackBerry kiadta a billentyűzetes telefont, amit egyszer már kiadott, most ismét a piacon van, ez a... azt hiszem, akkor boldnak hívták, most klassziknek hívják. Klasszik. Ez, ez, ez, ez egy ilyen kocacool klasszik pillanat lehet akár... Hát a, a Vörzs nagyon szellemesen úgy jellemezte ezt a telefont, hogy ez egy BlackBerry rajongók által készített telefon BlackBerry rajongóknak és senki másnak. És ez itt tök rendben is van, csak az tényleg, tehát azért ez egy cégnek tényleg a, a végét jelenti, amikor a saját egykori hírnevére alapozva retro megoldásokat dobb piacra. A Rolling ez a, hány éve működik? Ja, a zenekarra gondolsz. Igen. De uh -huh. no, másod, a BlackBerry sosem volt, hogy a a mint még Jagger bármelyik pillanatában Eleve nem volt, akkor a szája. Igaz. És a harmadik cég, amit hoztam, az pedig a Yahoo, akiről már a New volt egy nagyon hosszú cikk. Mégpedig az, hogy bármennyit beszéltünk mi a cége, és bármennyire szexinek tűnik, amit, amit Mari Meyer csinál. A részvény csak nem feltétlenül elégedettek azzal, amit csinál, mert nem húztak ki a céget a szarból. Ez utóbbi miatt nagyon haragudtam arra, aki bedobta ezt a, ezt a linket. Ha te voltál, akkor, akkor rátharagudtam, és énesem És is, hogy, hogy aki bedobta ezt a linket, az most mondja el, hogy mi volt a cikkben. Mert hogy írgalmatlan hosszú. Én ma belekezdtem, tök érdekesen is indul, de nem tudom, ez egy 15 fleckes cikk legalább. És eh, ameddig jutottam benne, egyébként azt akkor már kommentálom is, mi szerint én úgy foglalnám össze, hogy a részvényesek nagyon dühösek amiatt, hogy Marissa Mayer már két éve ott van a Yahoo élén, és még mindig nem fordította meg a lefelé ívelő trendeket. Ami e, szerintem egyszerűen nevetséges. Tudom, hogy így működik a piac, illetve hát a, ez a, a technológiaipar, ipar. De akkor is viccesnek tartom, hogy van egy cég, ami ami sok-sok év eh, rossz stratégiájával belenavigálta magát egy olyan helyzetbe, amikor teljesen másféle lett, mint, eh, mint amit a piac elvár ezektől a cégektől, és, azt, és amiatt elégedetlenkednek, hogy ezt egy vagy két év alatt nem tudja a visszájára fordítani egy darab vezető. Ami nonsense, azt nem lehet a visszájára fordítani. Tehát ugye a Yahoo-val az volt a fő baj, hogy egy ilyen, egy ilyen mindent beleportál, portál, illetve mindent bele internetvállalat lett később, tehát, hogy a, az egyfunkciós startupokkal szemben egy ilyen mindenhez értünk, mindenben van valami érdekeltségünk típusú eh, gigamogul lett, ami aztán elkezdett kimenni a divatból, és ezt ők nem igazán vették észre. És ezt a, ezt a dolgot két év alatt egy ilyen egyfókuszú, vagy néhány kevésfókuszú eh, irányba átállítani, az lényegében lehetetlen, vagy hát lehetséges lenne, de csak mondjuk az emberek 50%-ának elbocsátásával, eh, és ez, ennek ugyan látszanak jelei legalábbis, a, a, amit a már legutóbbi ilyen részvényeseknek tett beszédében elmondott, abban az szerepelt, hogy látszanak jelek, amik, így, amik jó jelek, hogy mit tudom én, az reklámbevétele esett, de a eladott reklámok mennyisége 25%-kal emelkedett. És ez egyáltalán nem elég a befektetőknek, ők már végre a pénzüket akarják, és a elmúlt tíz évnek a hibás döntéseit azt most ezen az új vezetőn fogják elverni. Szerintem ez leginkább pontosan ugyanaz a fajta ostobasága, hogy mások meg a Valrodani versét bírják színi az irodalomkönyvben. Hát annyi érzek, hogy az embereknek a pénze van benne abban a, cégben, vagy abban a cégben, még a más embereknek a pénze nincsen benne a Valrodans irodalomkönyvben. A más embereknek meg a gyereke van benne abban az iskolában, ahol a Valrodani verset tanítják, az legalább olyan kemény, hanem nem keménye drive tud lenni egyrészt. Másrészt, mert attól, mert valakinek a pénze van benne, de hülyeséget beszél, attól nem lesz okosabb az a hülyeség. Az nem nem lesz okosabb, csak mondaná. magyarázza az angodalmát. Az angodalmát. Az és nem angodalmat... akarnak tőle, hogy a, a Alibabát, ami a Yahoo-val együtt kevesebbet ér, mint önmagában járna, azzal a részvény, csak maga valamit. És ez, és ez még nem is lenne egy rossz történet így, hogyha nem pont a cikk arról, hogy ezt az egész hisztit, amit a részvényesek elégedetlenségéről. Tudhatunk, ezt, ezt néhány ilyen befektetővállalatnak a vezető elemzője, meg Forbes blogger, meg ilyen elvileg hozzáértő emberek robbantották ki. Tehát nem az elégedetlen tömegek, akik a kisnyugdíjukat féltik elveszni, látni a, a Yahoo feneketlen bugyraiban, hanem néhány ilyen pénzügyi zseni, vagy esetleg buta pénzügyér. Nem tudom, mert igazán Egyrészt el volna a cikket az elejétől a végéig olvasni, hogy, hogy erről a cikről igazán véleményem lehessen. Másrészt még nem is ismerem a Yahoo folyamatokat, csak tényleg nehéz. Tehát furának tűnik, hogy mindössze két év alapján gyökeres fordulatot várnak mint hogyha valaki megvenné a pécsi kesztyűgyárat, és egy év múlva azt várnák tőle, hogy de akkor most ugye már rendben van, és egy és olyan 20-30 növekedések vannak a kesztyűgyárban, amilyenek mondjuk a mit tudom én, hol... Azt az hogy nincsen már pécsi Panecsi, kesztyűgyel. De pont most tanáig volt. Tudom uh, nem. Igen. Az ugyanúgy, mint a, a felé, felétek Ádám. Itt, itt, itt csomó, csomó apró műhely üzemel, ha jól tudom, a, Pécikesz ügyár helyén, ja. és azok közül az, egy, azok közül az egyik zárba. be. Na, itt egy és... csatátos hogy felosztott ipari tulajdon, ebből nem lehet semmit csinálni. Aztán, azt hiszem, azt azt ez. 10 km közös áramszámlával. Na jól van, ne ragadjunk le a hunámára csak azért sem, mert igazán nem látjuk a megoldást. Én még mindig híve vagyok a Egyébként már az a az az, én, én, azt, én azt nem éreztem úgy, hogy, hogy folyamatos ostorozás lenne a Marisszalányának. Sokkal inkább nagyon érdekes, hogy itt van egy cég, ami nem csinál semmi értelmeset tíz éve legalább, és még mindig hatalmas nagy nyereség, tehát nem az, hogy bevételek nyeresége van. Nézz, emberek oda mennek, mert megszokták, nem, mert nem folyamatos változást akarnak valószínűleg. Hát hanem sőt, pont hogy minél nagyobb stabilitást I igen. akarnak. Csak ahhoz nem kell egy, egy ekkora giga support cég. Ja nem, uh, illetve egyébként a Marisa Mairi két év alatt valami szexit nem ártott valamit villantani. Akkor lehet, hogy a defektők is nyugodtabbak lennének. Ja, igen. Hát azt hiszem ezzel próbálkozott, csak uh, hogy igazán ott, uh, gyártani ennyi idő alatt valamit nehéz, inkább megvásárolni próbál dolgokat. És abból tényleg nem állt össze semmi, a, sőt, még mondjuk a flickert is sikerült elcseszni a Thumbbell Az, még, az még előtte volt? Igen, de a redesign az már alatta volt. Tehát korábban megvették, de ez az új, új flicker image, ez, ez már Marissa már uralkodása alapján született. Uh -huh. Na mindegy, nem, a cikk az maga nem, az leírta a jelenséget a, a befektetők és annak képviselői, akik ostorozzák a Marissa maier és azt hiszem ők sem mindnyáján, csak egy elégedetlenkedő kisebbségről van szó, de ezek megváltoztathatják a cég jövőjét. Én pedig neked egy kávét. Magam részéről büszke vagyok. <laughs> Viszont ez volt az házi feladatom, meg van egy plusz egyem egyébként, ami ma esetben, és nem is az év trendje, de az, hogy a, a Tesla, én nagyon próbálok, nem szeretem mindig a gazdag embereknek a sportautója, bárhonnan nézzük. Az valami itt ilyet, hétetlenül fog lépni jövőre, úgy néz ki. Az első kocsijukból a Roadsterből kihozzák a, a 3.0-át. Visszagújítod a cég, ez lehúzod a vastag bankkártyádat, és felszerelnek különböző dolgokat az autódra. Az egyik egy aerodinamikai kit, a másik, ha jól, figyelj, jól visz, akkor új csapágyazás és új fékrendszer kap egy új 30%-kal hatékonyabb akkút, és és ezzel megduplázódik nagyobb alható távolsága. Hát és nem ez volt az egyetlen szexi dolog, amit a Tesla csinált, mert ha jól olvastam, akkor a, a szabadalmaik egy részét vagy egészét open source tették. Az majd akkor fogja lekemmi, hogy ke valaki kezd vele valamit. Ez viszont egy ilyen látható dolog. Hát ez is egy látható dolog, hogy ott van x ezer szabadalom, amit te, ha akarsz felhasználhatsz és gyárthatsz te, és ugyanilyen alapon autót, és akkor is, hogyha a BMW vagy, meg akkor is, hogyha egy Sufni Tuning cégnek a vezetője vagy. Nem mindegy. A Sufni Tuning részében nem vagyok biztos, tehát ez még mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izé nagyon, nagyon, nagyon, finom ipar, még azt hiszem, hogy rendkívül drága. Az a BMI mit fog ezzel kezdeni, az egy sokkal jobb kérdés persze. A sufni tuning alatt az olyan cégeket értem, mint az űrkutatásban a SpaceX, Aki természetesen nem sufni tuning abban az értelemben, hogy két ember egy garázsban szerel űrrakétát, de nem az a anyagi erő áll mögötte, és nem az a érdekeltségi rendszer, ami a NASA mögött. Értem, de ezzel együtt kitörlöm a könnycseppet a szemem sarkába, és nem leszek a teslási tacskoda <gül> Na de, egyik kedves hallgatónktól kaptunk egy levelet ebben a pillanatban, hogy faroljunk ki a zsákutcából. Ez a kedves Mit olvasónk a... szerencsére egyúttal egyik hoztunk is. Gáspár, hogyan faroljunk ki a zsákutcából? Nekem erről szólt a 2014. Tehát egy, egyrészt az ilyen infrastruktúra összerántó dolgok, amikor, amikor elvitték a kedvenc cifis, meg brit technológiai újságírós embereket, Kínába a hatalmas, nagy konténerhajókon, amiből aztán kijött ez, ez a pulóveres dolog, meg, meg ilyenek. De a, a másik az, hogy egy csomó olyan szolgáltatás volt idén, vagy szolgáltatás, hobbi projekt, amik szándékosan azzal a felkiáltással jöttek létre, hogy hobbi projekt, hogy amikor, amikor a, feljöttünk az internetre, akkor egy Közösséget találtunk, és, és egy nagyon, nagyon kedves társaság volt. Aztán megjött mindenki más is, és hirtelen tőle meglett, és hirtelen létrejöttek azok a furcsa helyek, amik aztán okozzák a Gémergétnek hasonló idiótáknak a, a feltrengéseit. És jó lenne, jó lenne ebből kifarolni, és jó lenne visszamenni, és újra csirálni ezeket a dolgokat. És jó lenne ha nem, is, nem is így retrózni, és nem, nem is... Ö, ö, Ugyanazt csinálni, de, de visszatérni azokhoz az eszközökről, amikről tudjuk, hogy jók, amik ilyen backup szinten, hogy erről, erről, erről még tudjuk, hogy ez egy jó állapot, és hogy hát hogy innen egy jobb, jobb irányba tudunk menni. Olyanokra gondolok, hogy a TILDE Klub az, az nekem tényleg a, a nagy, nagy éves dolog volt, amire Ádámos keresztet vetett. Ami tényleg nincs nem, nem, a... mutattam, ami másik dolog. Másik dolog. Ezt mutattál, még jobb. De, de nekem ugyanez a kategória a, a Meat Spaces. És Azóta jártál ott, amióta beszéltünk róla? Nem, az, a, ö, azóta nem jártam ott, amióta a, a, a csaj, aki indította, ő, ő is továbbállt. És most mit csinál? Ő most a Big Boring System néven csinál. Egyébként még, még bőve, bőven működik, a spacex most felnéztem, és, és megy a beszélgetés. A, ő most csinál egy Big Boring System nevű BBS-t, egy bulletin boardot, ami egyébként telneten keresztül is elérhető, de van, van webes része is. Tehát ilyen, ilyen furcsára retrósan próbálja, próbálja újra, újra építeni a kommunikációs rendszereket. Er az az teszem de mond mm. És csinál egy hírlevelet is, ami, ami szintén az egyik kedvenc hírlevelem. Nem, nem mondottam, hogy a ben hírlevelekről fogunk beszélgetni. A, aminek az a levő, hogy Today and in Internet News, ami naponta egyszer vagy kétszer jön, egy darab animált gif van benne, és, és három vagy négy link, és a az animált gif ilyen fogod a fejedet, hogy már megint mit, mit, milyen hülyeséget mondtak ezek a, a, az internetes pénzes emberek abban a bobborékban, amiben most élünk. Egyébként az, az internetes kommunikációra felfedeléséhez van egy izgalmas, nem is izgalmas, érdekes linkem. Tegnap éjszaka, nem délután. Twitteret Marói Krisztina, a Glamour magazinnak főszerkesztője a Twitterre hogy segítsetek felmérést, végzek, miért használják a Magyarországon népszerűtlen Twitter-t. Köszönöm a válaszokat előre is. Hashtag Hungary, hashtag Twitter. Ami valahol vicces. Ezt hol találtad egyébként? Ezzel a kérdésbe. Köszönöm valamelyik is bőrösen válaszolt rá. Másrészt meg nagyon sokan durván azt válaszolják erre, hogy itt van a közösség, itt ide beszélgetni. És hogy az idejárunk ez beszélgetni, egy, ez, egy, ez egy érdekes kérdés szerintem az internetnek. A Facebook nem nagyon vagy csak részben ilyen hely nekem még mindig. És, a, és a, Tumblr, a A Twitter pedig idén lett az a hely, ahova már nem megyek szívesen beszélgetni, mert, mert megjelentek a reklámok, és megjelentek a retweetek, és megjelentek a. Azt ne felejtsétek el, hogy, a, hogy ezek a helyek, amikről beszélgettek, ezek még mindig ilyen igazán kisebbségi helyek. Tehát amikor azt mondja a kelt, hogy, hogy a Facebook nem igazán az a hely, ahol beszélgetni járunk, akkor ez ránk igaz, de az emberek azok oda járnak beszélgetni. Ja, ah, nem, nem. Itt, itt, itt az van, hogy, hogy elég, elég sokan azok közül, akik korábban otthon érezték magukat a, ezeken a, a a szolgáltatásokon, már nem érzik magukat otthon ezeken a szolgáltatásokon, és mehetnének valahova. Ö, és a teljesen van hogy egyrészt már nagyon régen nem a miénk, vagy nem, a mi, nem csak a mi terünk, ö, és ezt fel kell ismerni másrésztről, meg ö, nem szeretnék túl hírekes linkről advitatkozni emberekkel, ezt, ezt is értem, de azért azt is tehát érzek valami olyasmit, hogy, hogy akik már nem érzik magukat otthon ezeken a helyeken, ők, azok a, ők egy, egy, egy ilyen típus, egy embertípus, aki, aki általában nem érzi otthon magát azokon a helyeken, ahol más emberek otthon érzik magukat. És ezt most talán egy kicsit sarkítom, de azért alapvetően erről van szó, hogy... hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez az a csapat, vagy azok az emberek, akik menekülnek azok a helyekről, ami a tömegesedésnek bármiféle jelét is mutatják, egyszerűen csak, hát hogy mik az indokaik, az nyilván mind, az, az már ennél egy kicsit uh, divergensebb. Nyilván sokan vannak köztük, akik, akik egyszerűen lenézik a többséget. Vannak olyanok, akik, uh, akik rosszul érzik magukat tömegben, akár fizikailag, akár pszichikailag. Uh, de ez azért nem feltétlenül a helyet minősíti, tehát hogyha, hogyha van egy kis csapat, aki lehet élcsapat, vagy lehet ilyen niskultúra, kultúra, aki mindig lelép azokról a helyekről, ahol megjelenik a popularitás, vagy a populárisabb érdeklődés, az szerintem azért nem egy ilyen trend. Az a mit rendünk lehet... Nem? Hát egyrészt az én trendemként hoztam, másrészt tényleg a Twitter konkrétan idén több olyan, t -t többször is változott úgy, úgy a, a viselkedésén, aminek az lett az eredménye, hogy romlott a felhasználó élmény. És nem, nem az, hogy változott az, hogy ki használja, mert arra nincs elállításom, hogy ki használja, de változott az, ahogy én használni tudom. E, Oké, okay, ezt értem. E, ehhez képest azért nem tűnik egy ilyen vagy fura, nekem fura irány, hogy ehhez képest a Tilde Klubot említed, ami meg egy ilyen... Tehát ha felhasználó élményről beszélünk, akkor az a, ennek a mondatnak a legmásik végén levő dolog. Tehát a Tilde Klub felhasználó élménye az valahol nagyon a, a karakteres terminálok felhasználó élményével. Nem, tehát abban pont az a poén, hogy, hogy az, az pont azt a, azt a hamis nostalgiát hozza elő, ami miatt elkezd... Vagy, vagy pont azt az érzést akarja el, előhozni, ami miatt elkezdték nagyon sokan ezek közül az emberek közül használni. Uh -huh. És hát ha, hát ha most, most másik irányba tudjuk kanyarítani. Nem az ő feladatuk kanyarítani. Sorry. Tehát már nem csak uh, informatikusok csinálják az internetet, sőt. sőt. Valamit összögelnek és belakják az emberek. Uh, más kérdés, hogy mondjuk a Facebook, ahol még ott vagyok, itt szeretném jelezni, hogy viszonylag sok időt töltök azon az oldalon. Az nekem én mindig ilyen hatalmas szűrési problémáktól szenved. Sokkal több erőt kéne belefektetni abba, hogy használható változtassam magamnak, mint amit nekem az egész megérde tényleg. Nem vitatkozom veletek ebben egyáltalán, hogy a Facebook szarhely, meg hogy a Twitter. Azt nem, azt nem mondom, hogy szarhely, csak hogy, hogy nem biztos, hogy ez jól használható. Csak azt állítom, tehát nem állítok semmi többet, csak azt, hogy, hogy, hogy az, hogy dolgok elkezdenek tömegesedni az önmagában még nem biztos, hogy baj. A tömegek szempontjából például nem az. De ugye a, a, a Twitter ebből a szempontból azért rossz példa, mert a Twitter sosem volt népszerű, és ha most el is kezdett tömegesedni, az még mindig egy pár-tízezer embert jelent, ami a teljes magyar internetező közösséghez képest egyszerűen a szemmel is alig látható kategória. Tehát, hogy ilyen értelem, a Twitter az a... Az a Tömegesedés előtti pillanatban veszti el a népszerűségét, és még mindig nem egy ilyen, tehát nem egy blik. Nem történt itt, ha soha annyira blikk legyen. Viszont akik meg mondjuk hogy a magyar internetről itt érdekesek, azoknak 75%-a fent van, és jó beszélgetni ott. Tehát az, nekem pont egy jó állapotban konzerválódott, mert a kedvenc csillagászomat ott tudom követni, és ha rá kell, kérdezem, akkor látom, hogy gépülőt van-e, vagy a indexes kollák, vagy hasonlók. Tehát ez, ez így egy kényelmes dolog nekem. Még a Facebookon meg, nem beomlik öt híroldal, meg, meg embereknek az utca, akik personálbrendigra használják közösségi webet, meg szexi dolgok megosztása, és ezeket valahogy szét kéne szállazni ahhoz, hogy, hogy amikor egy célra a felmépporral tudjam használni. Ha meg, megpróbálom át, átfogalmazni a saját számíza szerint a, a Gáspár trendjét, vagy mondandóját, aztán meglátjuk, hogy, hogy ugyanarra gondolunk-e, hogy, hogy hogy van -e, tehát az internetnek egyre több szeglete kezd el kommercializálódni, és hogy jó lenne, hogyha továbbra is meglennének azok a sarkak, vagy létrejönnének azok a sarkak, amiket ez a kommercializálódási trend nem ér el, vagy amik ezen kívül maradnak, és amik továbbra is ki tudják szolgálni, az akár ilyen, akár olyan, most mindegy is, egyébként milyen szubkultúráknak az elvárásait, meg tudnának felelni ezeknek az elvárásoknak. Én maga a konvekciálatodás szerintem nem gond. Más kérdés, hogy abban a kis tartozom, aki hajlandó fizetni azért ne adják el cserébe. Ez a frog dizájnos trend, ami nem valósult meg, szerintem 2014-ből, de izgalmas lenne. Hát... Uh... Igen, bár én egyik trenden pont az lett volna, én is egy plusz egyet hoztam, de az egyik az lett volna, hogy magamon azt vettem észre, hogy elkezdtem fizetni a tartalmért, amit sok-sok éven át nem csináltam, és, és idénre elérkeztünk oda, hogy de bizony fizetek, sőt. Akár még, még filmekért is fizetnék, annak ellenére, hogy mondjuk ott a popcorn time, ami ezt nem teszi különösképpen szükségessé. És, és tehát kialakult egy olyan üzleti modell a tartalomipar egy csomó szegmensében, ami, ami számomra abszolút elfogadható, sőt vonzó alternatívak halózkodása szemben. Nekem ez van egy lábjegyzetem. Észre, hogy akkor azt pont nem volt az, amikor a Google egyszer csak nagyon sok filmet adott rendkívül olcson, 99% 100 forintokért. De, az is, ah, volt, beszéltünk. Uh -huh. És az, az, az kódhiba volt egészen, biztos, hogy írották is 12-24 órán belül, de arra jó volt, hogy, hogy fájdalommentesen kipróbáljam azt, hogy itt ajánl a Google ilyen streaming film megtekintéstémában és valami egészen elkesedítő. Tehát ők például sokkal szárabú csinálják ezt, mint ahogy a kalózok tudják ebben a szent fináltban. Hát Google az soha nem volt egy jó tartalomcég. Soha semmiben nem volt jó tartalomcég, azt hiszem legalábbis. A filmes tartalomcég amúgy sincsen jó ezen a piacon, ahol mi élünk. Hát a Netflix az bár nem olyan jó, mint a Popcorn Time, de azért az egyen jobb talán nem. De az vpn es nem. Számunkra igen, tehát ha, ha úgy érted, hogy azon a pi piacon, ahol mi élünk, a Magyarországot érted, akkor persze. Igen. De most az, az valószínűleg csak időkérdése, hogy megérkezzen, ahogy megjött, ahogy egyébként 2014 volt az az év, amikor megjött ide az összezene zene szolgáltatás, és most már lehet Spotify-od, Deezered, és talán rádiód is, e is, igen. E akár magyar forintért vásárolva. Ugyanígy meg fog majd jönni a Netflix is, meg a többi, Ilyen típusú cucc. A kérdés az, hogy, hogy, hogy a Netflix jó alternatívája a kalózkodásnak az usa és ugye mivel, hogy a internetforgalom egy harmadát állítólag a Netflix teszik ki, ebből arra következtetek, hogy jó alternatívának tűnik. Az érdekes lesz, nagyon sokat kell még az egész felasszáméleményen csiszolni, még egyébként a zenéseknek is ez pont a karácsony élménye volt, nem ajándék volt, hogy később a eszembe, de felraktam a teljesen állatot Spotify-ra, mégsem a YouTube playlistekbe ilyenek. És volt az a pillanat, amikor összeraktam, hogy IC, Spotify, Family, Leo, Kézom, bankkártya, PayPal, akármi, Enter, és nézem, hogy 7,5 eurót vont le, az a két useres dolog, nekem három user kéne, itt valaki hülye volt, én. Mondom, oké, akkor adok hozzá plusz egy user, levonja a két eurót, azt szavasztok, nem ez a folyamat, a lemondod az előfizetést, <gül> újra hozzáadsz mindenkit, kifizet az egyen magasabb díjat, és akkor ők úgy veszik, hogy oké. Okay. E, itt egy picit már vértem azért a fejem az a szélébe, hogy, hogy ez nem egy folyamat, ezt így nem lehet kitalálni, és valaki nagyon hülye a történetben. Ahogy én pebble vásároltam minden Magyarországról, az pontosan ugyanez a tulajdonképpen nonsens volt. Nem tudván azt a titkos infót, hogyha a számlázási cím és a, kártyán, a bankkártyán szereplő név és cím nem azonos, akkor nem fog átmenni a fizetés. Erről nem is értesítettek se, hogy csak annyit írt vissza nekem mindig a Pebble, illetve a PayPal, vagy ahogy éppen fizetni próbáltam, hogy, hogy valami furcsa okból nem ment a fizetés. A bankok a te személyes adataid védelmi érdekében ezt nekünk meg sem mondják, hogy miért, úgyhogy nem tudunk tanácsot adni. Próbálj valami más, hogy menj egy Best Buy üzletbe, ott kapható az óra. És aztán tehát egy magyar kollégám mondta meg, hogy esetleg nem az van, hogy, hogy nem azt írtad be számlázási címnek. Te én. miért nem azt írtad be számlázási címnek? Hát azért, mert hogy nem adtam meg. Tehát az történt, hogy fizettem a kártyámmal, és ugye a te New York-i címedet és nevedet adtam meg szállítási címnek, és nem adtam meg külön számlázási címet. Igen, talán, hogy okay. Nem, mindegy. Tehát volt egy szállítási cím, ami egy New york cím volt, és egy másik név, és volt egy kártya adat. És ez nem, nem az a bajom, hogy ez. Tehát értem, hogy ez miért van. Így tök jó, de hogy ezt sehonnan nem tudhattam. Meg tényleg nagy mázlim volt, hogy sikerült így is harmadszorra, vagy negyedsz erre neki, mire összeért a dolog. De ezekkel a felhasználó élmény problémákkal rogyás, tele van az internet. Pár éve volt az, hogy valaki azt mondta, hogy most ez a béta éve, és ebből nem üttünk még ki, minden béta, kurvára béta, és most már nem csak úgy béta, hogy annak nevezik, hanem tényleg az is. Már ide, ha nem nevezik annak. Tud, én pont azt mondta az Early access -e, hogy, hogy ahol kiírják, az még a tisztesség, és ott tudott, hogy miért fizet, de mondjuk idén a Ubisoft kiadta a SSC-nek a nem is tomhanyadik részét, azt szemetedik, ha jól számolom, és ami még mindig nem jó, de már piacon van egy hónapja mm. Ez van, oké, a bétában élünk, a már nem bétának hazudott bétában élünk. nem bocs srácok, mindenféleképpen de másfelől pedig az jó hír szerintem, hogy lassan eljutunk odáig, hogy fizethetünk a tartalomért, és hogy nem érezzük ettől teljesen hülyenek magunkat. Igen, igen, igen, igen. A Spotify egy szép dolog, még több német metal kell bele. Spotify hallgatok, mondom az együtteseket. De majd azt, azt egy külön npr a kelt eltelküldi. Jó, kedves Spotify, addig mi beszélgessünk tovább. Nem is tudom, 2014 trendjeiről. Igen, igen, igen, drónokra most... mi akartunk beszélni? Meg én nem mondtam még el az enyémet, ami szerintem ja, érdekesebb, a... mint a drónok, mert a, a drónok... A egyszer... érdekesebb. Én meg pont, hogy nem... a, a Tehát De... annak én, hogy milyen jó kütjük, nem tudom magamat... A drónvilágba beleélni. Bele nem, nem a fableteket akarom emlegetni, hanem a hát, hanem vicces módon három ilyen sokkal e, unalmasabb buzzword-del akarok előállni, ami szerintem izgalmas valamivé áll össze. Amennyiben a, az Internet of Things, meg a Variable Computing, meg a Big Data, ezt a hármat akarom összecsúsztatni. És ez három olyan dolog, ami egyenként ilyen tényleg maga a hülyeség, hogyha ma nézzük. Tehát, hogy ott van a, a, az Internet of Things, ami körülbelül a Nes nevű termosztát wi vel meg a Wearables, ami az okos órák, amik azt tudják, hogy a kezeden csöreg a telefon, meg a Big Data, amiről, ami egy nagy ígéret körülbelül. És akkor ehhez képest én csak ezt látom a legfontosabb trendek egyikének. Amennyiben... Az van, hogy az internet idáig arról szólt, hogy, hogy egy ilyen nagyon egydimenziós módon információkat vittünk fel rá, lényegében olvasható formában. De ritkább esetben mondjuk ilyen, ilyen felsorolásszerű adatbázisokat is csináltunk belőle, mint az IMDB vagy a, vagy a Yahoo Directory. De hogy az még mindig csak az volt, hogy, hogy ilyen, ilyen nagy lexikonokat tettünk egy kicsit jobban használhatóvá az interneten keresztül. Tehát egy tudás megosztást. És most jutunk el abba az állapotba, amikor egy csomó másfajta új forrásból is érkezni kezdenek adatok az internetre, tehát az ilyen viselhető eszközökből, meg a, meg a mindenféle egyéb eszközökből, legyen az autó vagy, vagy termosztát, és ezek, ezeknek az eszközöknek az aggregálása és feldolgozása az, amit a Big Data ígér, és amire egyébként az összes nagyvállalat 2004-ben szent fogadalmat tett, hogy az lesz az ő, fővállalásuk, ugye ez a Microsoft vagy az IBM-et, ha csak mondom, mint akik ebben definiálták a jövőjüket. És ezt én egy ilyen arany, aranyásó korszaknak látom. Az ilyenkor szokásos módon lehet sápítozni, és hogy ez milyen veszélyes, és hogy majd nem tudom, a privacy ink még jobban megsérül, mert már nem csak a, a telefonunk fogja elmondani a helyadatainkat, hely hogy hol vagyunk éppen, hanem a... Nem tudom, a lenyelhető tudom én, rák tesztünk is fel fogja sugározni az egészségügyi adatainkat a netre. De engem inkább az az oldala érdekel, hogy, hogy mi van akkor, hogyha a szenzorok meg a, meg a környezetünk tárgyainak az adatait agregáljuk, és kezdünk el belőle következtetéseket levonni. Abban szerintem nagyon sok ilyen pozitív lehetőség is van. Annyit módosítanék ezen a preveszés részén, hogy hogy a következő évek lesznek azok, amikor, amikor a technológiák nagyon be kell látni azt, hogy nem független a politikától. Nagyon nem mindegy, hogy az Internet of Things az, az hol ér téged, az Erdogannak a Törökországában, vagy Merkelnek a Németországában. Utóbbi helyen nem fognak vascsővel venni, hogy a tüntetésen vettél részt a telefonat szerint. Igen, igaz. Bár a, azt gondolom, hogy ez mindig ilyen két oldalú történet. Nem bár, csak azt gondolom, hogy a. Tehát nyilván a törökök hamarabb fogják kifejleszteni azt, a, azt az appot, ami ezt a kérdést megoldja. Vagy ahogy most valahol egy ilyen 2015-ös trendek, valamelyik cikkben olvastam azt, hogy, hogy 2015 a, az ilyen, hm, hogy is mondják, ilyen árnyékolós ruházatoknak az éve lesz. Tehát, hogy egyre több olyan ruhát lehet majd kapni, ami aminek a zsebébe csúsztatva a telefonodat az egyfajta feledékalitkába kerül, és... Sem. Ezt mondjuk ellentmond az okos órás trendednek. ellent Ellentmond, persze csak ezt arra mondom, hogy, a, hogy azokon a területeken, azokban az országokban, ahol majd védekeznünk kell, tehát ahol meg kell tanulnunk azt, hogy ki kell kapcsolni a helyadat megosztást az Androidban, különben jönnek a vastsöves verekedők, ott ezt meg fogjuk tanulni, sőt ott majd lesznek olyan civil eszközök, amik, amik a védekezést fogják szolgálni. De ettől van a kertnek, hogy a politika és a technológia egyre inkább összekapcsolódik, vagy nem is a politika, az államok, az államhatalom és a politika. Nem, a, a politika, tehát nem, nem is az államhatalom, hanem tényleg az, hogy ezek a technológiai döntések, ezek nem politikától függetlenek, hanem ebbe, ebbe vélemények meg vannak meghatározva a legegyszerűbben, nem tudom, a... A Ez Egyébként már látszik, hogy de azért a, a technológiai cégt ráébredtek arra, mert nem lehet együttműködni úgy az állammal, hogy ne vonogatják a vállokat, hogy mi csak a, a szoftvert adjuk, és az a ajavonal az nem mi vagyunk. Előtte azért nagyon meglepte a dolgokat. Igen, ez nem annyira egy ilyen egyértelmű, dystopiás e, nyomvonal, amit jelen pillanatban követ a világ, hanem inkább egy ilyen evolúciós az Isten tudja, hogy disztópia, vagy utópia irányba haladunk-e. Hoztáltam nektek egy novellát, amúgy pontba kerültek, ellenben a médiumnak a, a, a fizetett tartalom. A fizetett tartalom jövőjét azt nagyon szeretem, mert az azt jelenti, hogy lesz állásom jövőben is. Tehát a fizetett tartalmas The Message nevű csatornáján jelent meg, és a, a Bergman Internet Monitor tanulmányokhoz kapcsolódik, amiket nem olvastam még el. Viszont ez egy novella arról, hogy a hős a, a, a, hő a lírai alányat szembesül az, nem akarja odaadni nekem a hűtő a sört. A <gül> És azért nem akarja, mert az egész lakás úgy gondolja, az egyébként össze nem kapcsolat szenzorokkal rendelkező lakás, hogy ő terhes. És megpróbálja kinyomozni a novellába azt, hogy kiköpött a Samsung hűtőnek, Vajon a Microsoft-nak a kommunikációs technológiának hogy nincsen help -ja, és legyen szíves befáradni Seattle-be, ott van helpdeskben, ezekre nem lehet beszélni e-mailben, az sziváról kiadatot, és egyáltalán mire gondolnak és a pasia miért van még három hétig Németországban és hogy mondja el neki, hogy a lakás szerint ő terhes. Egyik legviccesebb dolog, amit idén olvastam. Jó. a Errebből nagyon várom most már az Apple watch -ot. Nem azért, mert, mert az Apple az, az a koronázatlan király ennek az egésznek, de basszus, valaki mutassa már az iparnak, hogy mire kell ezt használni. Hát az nem az Apple Watch lesz. Félek tőle, de hogy nem nem lesz. Akkor, akkor esik egy nagyot az egész, és a farát majd a, a Hype cycle abban a abban részben, akkor valaki kitalálja. Az még várat magára, de nem is. Szóval szerintem már sokan kitalálták, vannak ilyen kezdemények, minden nagyon, nagyon ilyen early, early barkács fázisban van. És ezt immár okosóra tulajdonosként is bátrabban állítom, hogy Mindenki tapogatózik, és tele van ilyen hülyeségekkel az erre a platformra beszerezhető alkalmazások köre, mint a, mint a nem tudom, majd a karomról akarok SMS-ezni, mint az órámról akarok SMS-ezni, meg hogyan tudok válaszolni SMS-ekre, hogyan tudok képelni, hogyan tudok olvasni a okos órámon, ugye a múlt adásban beszéltünk erről. Szóval tele van ilyen, ilyen félreértésekkel, zsákutcákkal, baromságokkal. És van egy-kettő, ami meg érdekes. Ami, tehát a, a mondjuk az, hogy a, hogy a ilyen sleep cycle figyelő, tehát az ilyen ciklusokat figyelő alkalmazás van ezekre az okos órákra, amit eddig egy ilyen külön kis érzékelővel, amit csatlakoztattál a telefonhoz és a párnád alá tettél, oldottak meg, azt most megoldják egy karórával, É, és ezzel pontosan azt az akadályt ugorják meg, hogy amilyen bonyolult eddig volt, hogy nem használtad, amilyen egyszerű most úgy meg használod, és ezért pihentebben fogsz adott esetben ébredni. Várjál, várjál, várjál, várjál. Órában kell aludni hozzá? É, persze. de nem szoktál. Nem. Szemüvekben időnként ez az is kényelmetlen. Úgyhogy ilyen piros nyomok vannak az arcomon utána. Én sokszor vagyok úgy, hogy már nincs kedvem levenni, hanem csak úgy legyintek horkolás közben. Legalábbis nem zahar annyira, hogy, hogy mondjuk egy ilyen célért, hogyha nekem például nehézséget okozna a felébredés, de ezért, hogy a, órában, azt mondom, cserébe kapnék egy olyan ébresztórát, ami akkor éreztem, amikor amúgy sem olyan nagyon nehéz felébredni, szerintem megéri. De jó, hogy az ébresztő órát. Gáspáram, ha el akartam neked mondani, hogy, hogy két-három beszéltünk erről, amikor nagyon olcsó lesz az akkor mit találnak ki belőle című problémáról. Igen és szembé a legolcsóbb, legprimkóbb híroszkóból összeraktott cuccos. Az ikea a, azt mondjuk hívják az óráját, de rákeresek. Ami egy négy oldalú ébresztő és konyhai Mindenféle órára. Évek óta kapható. Legutóbb karácsonykor szemesztem vele, hogy próbáltam találni érveket, hogy miért is kéne ilyen nekem, de nem sikerült sem, úgyhogy megint nem vettem. Most megvettem, valószínűleg semmire sem jó, de úgy voltam, hogy már mérne. Attól függ, hogy melyik oldalán fordítod, annak megfelelően átkaptan a kapcsoló benne, hogy lássuk a csapágygolyó, hogy az áramkört, és lesz belőle hőmérő, meg tojásoló, meg minden szírszar. Igen. Egészen csodálatos. Több túl van gondolva, de de van egy olcsóak, hogy ez köré valamit? Szerintem még csak nincs is túl gondolva ez a... Van egy négyzetem, aminek mind a négy oldala jelent valamit, ez egy tök jó user interfész megoldás szerintem. Igen, csak a óra, meg az ébresztő az a lakás két sarkában kell. Hát igen, ez pff, jó, igen. Viszed magaddal aludni a tojásórádat? <laughs> Az annál is viccesebb lenne, mert az én során, egy fekete macska, aki mérgesen nézve ül a sütő tetején, és a, ő szokott csörögni, hogy elkészült a piskóta. Tehát akkor neked megvan oldva az egész probléma. Ez a feke, fekete macska, aki, aki csörög és ébreszt, az majdnem olyan, mint amit láttam most New Yorkban, és végül lebeszéltem magam, de lehet, hogy jó rendék lett volna valakinek. Ugyanis tényleg létezik az az óra, ami pár éve volt ilyen kis színesként a, a hírekben, hogy lecsapott snooze kicsapja a kerekeit, és, és a, begurul az ágy alá. Ja, de ez kapható itthon is több helyen. Igen? Abszolút. találmány. hívják. Abszolút több helyen kapható. De et, ennek, ennek azért egy ilyen nagy-nagy különipara van a, a menekülő ébresztő népes családja, ami mindenféle módon megpróbál téged megakadályozni abban, hogy csak úgy kinyomd. Van olyan, amelyiknek ilyen matematikai feladványokat kell megoldani ahhoz, hogy elhallgasson. Van, ami felrepül, láttam ilyen drón megoldást egyébként, ami konkrétan felrepül, és az ágy lebeg, és el kell kapjad. De, De annak nincs az, annak, az lesz a rövid vége, hogy, hogy lecsapod. Egy párnával, igen. De nyilván elmenekül előle. És ez nagyon jó átkötés az, hogy akkor most beszéljünk végre a hülye drónjaitokról. Ami egyébként nagyon 2010... Olcsók. Az látványosabb leglátványosabb trendjeinek egyike volt, a drón. Tegnap felmentem az AliExpressre, beírtam, hogy drón, elkezdtem ár szerint szortírozni, és 20 dollárért van olyan, amiben van valami kamerának látszó tárgy is már, és 20 free shippinggel idehozzák. Ezt számoljuk ki együtt, ez 4600 forint. Tényleg, egy... Jól sikerült estén sokkal többet lezelő elinni. Igen. sokkal. Tehát jó jól sikerült estén két drónt teliszol, és akkor még nem taxival mentél haza. Igen, igen, igen, ez a, a három jó rom. És ugye, én ezt a, most átküldte a Gáspár ezt a, ezt a linket, ezért én is megnéztem az erről készült tesztelő videót, amit egy, lényegében egy putas... ez a másik egy egyébként. Itt, itt kettő van, tehát van egy rész, ez, ez, ez amit átküldtem, ez és egy amit... cuki videó, és van egy másik, de ezen, ezen a kicsi nincsen kamera. Hát nincsen, viszont arra akartam kiukadni hogy ez tényleg akkora, mint a tenyerem, az is quadcopter, tehát négy rotoros, és, és tökéletesen repül, ami azt jelenti, hogy szerintem ez a dolog most arról szól éppen, hogy, hogy megvannak a jó szoftverek, meg megvan a, a dolognak a know howja és ezért boldog-boldogtalan tud olyan drónt építeni, ami az alapvető drón feladatokat tudja. Tehát így helyet változtat, lebeg, bukfencet repül, ami számomra tök meglepő, hogy egy ilyen is tudja ezeket a dolgokat. Igen, fantasztikus, és hogy mire jó, az... Egy csomó dolgot értek, hogy mire jó. Tehát tüntetéseket felülről fotózni, meg erdőtüzeket, meg, meg a, a John Deere traktornak alkatrésze lehet egy ilyen drón, és akkor az önvezérlő traktor így a felső kamerálásból tudja nézni, hogy jó felé megy -e, vagy sem. Csomó mindent értek, de valahogy azt, hogy az Amazon könyveket majd drónnal fogja nekem kiszállítani egy forgalmas városban, azt, azt egyszerűen nem tudom magam arra -e képzelni. Azt szerintem hülyeség, az az év legnagyobb ilyen porhintése, viszont, viszont szexi. És akkor mindenki azt mondta, hogy drón, hát holnaptól minden drónnal csinálunk. A pornó volt persze a legügyesebb, aki azt mondta, hogy drónpornó, leúralta az internetet egy hétig. Igen, és aztán azt hiszem, ezt is a version olvastam, hogy valami drónpornóról E, azt írták, hogy még a felnőtt filmek iparága is azt írja róla, hogy creepy, hogy annyira béna az egész, hogy még ők maguk is lenézik. E, igen, most ez a történet pontosan abban a fázisában van, hogy, hogy minden drónnal akarunk csinálni, de tényleg mindent. És megjegyzem, az nekem az is egy idei sőt évvégi élmény volt, hogy most sikerült eljutnom a Homeland nevű amerikai CIA-es sorozatnak a harmadik évadjáig, ahol, ahol meglepően sok szerepet kaptak a drónok, csak ezek nem a négy rotoros kis cuki repülők, hanem a, a, a nagy e, tízezer lábon közlekedő nagy kamerával ellátott ilyen cuccok, amik, amik tudják követni az autókat. De ő tele van drónnal a, a Homeland harmadik évad is. Na majd ha 20 dollár Kínából ajándék a rakétákkal. Tényleg van-e Predator formájú? <laughs> F-35-es formájút találtam tegnap. <gül> Tehát, és mi? te is nem, övetek betegben lehet vele hátrafelé repülni ugye igen, hát egy 35 lehet itt van 1400 darabja az nem olcsó az nem vagy, olcsó vagy ilyen? nem, 1400 dollár ez egy 1,6 méter szárny hosszú Predator modell aha Sány van a levegőben? aha, nem, nem tudom Szóval, Ibas, mondjátok is, már meg nekem mi lesz ezekből a drónokból. Most tényleg ez most a világon. Nem, biztos lesz. No, hát szerintem nagyon fel van ahhoz kapva. Én azt gondolom, bocsánat, elmélet következik, amit szeretnék megosztani, hogyha a világban jön egy dolog, amit ugyan nem értesz, de végtelenül felkapják, és drónvideó, drónpornó és és szállításról beszélnek. Akkor az egy olyan technológia, ami meg fog gyökeresedni. tehát, hogy akkor az valahogy abban tényleg van valami. És a drónokról is. Ezt gondolom, hogy csak én nem értem, vagy nem látom, hogy ez mire lesz jó. Az ilyen, ilyen relatíve, hát legalábbis nem tömegszinten tömeg populáris alkalmazásokat, mint a mezőgazdasági vagy az árvízvédelmi alkalmazások. Biztos hát, lesz szállításba, de... szállításba, szerintem nem lesz például, hát ez, a... ez, nincs, ez az. az A két óráig töltött a 15 percet repülés, kivit három darab sört darabja, 320 forintos száfa. Anak és közben összeütközött 18 másik drónnal, nem? Ő és ez is, ez is megvan. És az utcán úgy járkálsz, hogy így egyre másra potyognak a fejedre a postás drónak. Az lehet, hogy egyszerűen nagy drón lesz az éjjeli őr, mert nem tudom én, benne az éjjeli őr, akut körbe repül a lépület körül, de ott is drágábbnak tűnik, mint magát Józsit körbe küldeni. Az új William Gibson könyvben van ugye az, hogy a, hogy a paparazzik azok drónokkal fotóznak, és akkor az a feladata a hogy egy, egy drónnal elhessegesse a paparazzi drónokat valami felhőkarcoló 56. emeleti ablaka Ez is egy Spoiler? Test. Mondjuk nem spoiler, mert így nem, kezdődik ez még, a könyv. Így kezdődik a könyv, és ezt ez nem tudjuk, hogy végül mi lesz, azt nem mondtam el, pedig ott már tartok. E, igen, a paparazzi az egy érdekes e. téma. Az, az lehet, hogy befogni, de ez megint csak a média. Tehát ugyanaz, mint a tüntetőket fel, felülről fotózni, csak kevesebben tüntettek, és nincs rajtok annyi ruha. Jó, szóval, hogy akkor semmi, nem tudjátok, vagy nem? Gáspár szerinted mi lesz a, mi lesz a drónokból? Műtyűr lesz. Ö, nem, tudom. nem tudom. Nem tudom, de van, van annyira olcsó, hogy, hogy, hogy itt lebegyél az ujjam a, a bájétnál fölött. Tehát ez szerintem sokkal érdekesebb, mint egy okos óra. Egyébként egy olyan gondolat szembe jött, nem is tudom kivel beszélgettem is, aki a, a drónt abba a sorba rakta be, hogy hogy ö, telefonnal irányított a fényképezőgép, selfie-bord, drón. <gül> <gül> <gül> Selfie-drón. Mert hogy, <gül> mert <gül> hogy a, a, a szemmagasságban levő nézőpontok abban a korban, amikor mindenki két millió fényképet csinál másodpercenként, az nem annyira izgalmas, és kell valami még. Ehhez ugye még az akciókamera. Ja, igen, a GoPro hagyom. jön, tehát hogy a piciklizem le a hegyről, és a fejem fölött jön a kis trónom, és fényképez engem, és körberepked, meg Egy csodálatos kameraállásokban helyezkedik hozzám képest. <hýz> hát jó, a zállás. jövőben mindenki lesz saját az Indyzer filmje. Nyilván lesz egyébként. Arra gondoltam, hogy... hogy vagy szóval volt egy ilyen ötletem, hogy megkérdezem, melyik volt a kedvenc telefons vagy bármilyen alkalmazásotok 2014-ből, és ugyanaztán ezt nem tettem fel ezt a kérdést, de arra gondoltam, hogy a, a Gáspár biztos a Hyperlapse-et mondaná. Azt például tetszett. De Azt az... Magamtól nem tudtam volna mondani, de, de igen, a Hyperlapse az jó volt. És akkor ugyanezt képzeljük hozzá egy drón, drón kamerához, és akkor mindenkinek lesz saját Win Diesel filmje valóban. Tudod, mi tetszett nagyon, amiről nem beszéltünk szerintem egy mondatot se? No. A Portlandi buszjegyvásárlás. Arról tényleg nem beszéltünk. Drónnal kell? Nem, van, van egy iPhone program, ahol kiválasztod, hitelkártyán kifizeti, és aztán ezt csak így felmutatod a, a sofőrnek, és, és ez a jegyérvényesítés. Ennek a darab, köztünk vannak. A trafóba mentem belegőtőjáról, úgyhogy felmutattam egy PDF-t, amit megnyitottam a telefonomon. Ugyanez csak, csak hétköznapi közlekedésre uh -huh. és, és amit felmutatsz a sofőrnek, az egy ilyen szöveges izé, tehát rá van írva, hogy ez egy jegy, vagy egy QR kód, amit a sofőr szeme helyére épített. Kis kamera olvas be, és aztán. Az, az alap esetben egy kép, egy, egy animált kép, ami valahogy úgy van animálva, hogy, hogy azért ne egy screenshotot mutassál, és gombnyomásra átvált egy kódex kódra, hogy a... tudjad érvényesíteni, ha muszáj. Az animált kép az nagyon szellemesen hangzik. De, de tényleg arra van, arra van kioptimalizálva, hogy, hogy tényleg egyszerű, most ne, ne csuklóz már ezen, fizesd ki a szégyet. A, én úgy tudom, hogy a BKK 2015-re tervezi ugyanezt a dolgot bevezetni Budapesten. Tehát, hogy, hogy mobiltelefonnal is tudja egyet vásárolni. És Tök jó remény, hogy nem lesz magyarosan elbanyomítva az egész. Nézd, de a bérletvesseles majdnem teljesen jól megoldották. Lényegében jó, majdnem teljesen, igen, majdnem. Én beszéltem azzal az emberrel, aki felelős a... Hogyis a hiba jegyeket szokta olvasni, mondjuk így, és, és nagyon sok a usability panasza a vásárló automatákra. Azt szokták nekem emlegetni, hogy nem lehet elsőre megtalálni a bankártya olvasó részét, mert egy lépés alá rébrakták? Igen, igen, azt én is. De ezt, ezt is megbeszéltük már jól van, de ez az Há, adás végül is az éves szexuadás, úgyhogy felemlegethetjük, hogy miket beszéltünk meg évközben. De nem ragaszkodom hozzá én sem. Viszont a jegyvásárlás az akár még okos is lehet. Meg hátha tényleg ez a nyugodat idéző azért, mobiltelefonos bérlet, vagy legalább egy kártya. Egyébként, ahogy visszagondoltam az évre, csak ha már itt az év visszatekintőjét emlegettük, akkor... akkor... Folyamatosan az okos kifejezés ugrott be, és azt ugye, hát igen, tényleg mindenféle okos eszközzel találkoztunk. És hogy azért idén, amiről beszélgettünk, az egyrészt egy teljes e, ilyen sztriptissú, be, belefért volna mert volt okos melltartó, okos bugyi, okos ruha, okos szemüveg. Másrészt meg, meg voltak olyan dolgok, amik tehát tényleg az egy... A, azzal még nem tudunk mit kezdeni, hogy van okos pohár vagy okos bögre. Meg nem is tudom, mi volt még ilyen nagyon béna okos. Volt okos villa, Na, ami, ami okos tényleg? Van, tényleg okos ami, panál, ne, nem, ami nem volt okos, csak, csak egy ilyen giroszkópos volt, és a kézremegést volt hivatott csökkenteni. A csinál valamit, nem úgy, mint egy okos gyűrű, például. Az okos gyűrű is csinál valamit, amennyiben jelzéseket továbbít a telefonját, amúgy mindig hangszigetelő, retikülőkbe rejtő asszonyok mihára. Na jó. De valóban az okos kanál a zenél többet tesz. Ebben ben egyetértünk. Szóval sok okos cucc volt, amik, amik tényleg okosak voltak, tehát bénák voltak, feleslegesek is voltak sok esetben. De az tény, hogy valamiféle plusz intelligencia költözött ezekbe a dolgokba. Hogy erre szükség volt-e, vagy sem... Hát nem. Hát sok ha nem is hiszegészített egy csip. Nem, meg szenzorok sok eset Hát abban. ez a szikszalagózzunk rá egy pár szenzort, meg egy arduinót. Igen. Igen, de az ilyen tapogatózásból jön ki aztán végül is az a megoldás, ami meg nem így egy valódi választ ad egy valódi kérdésre. Az ilyen tapogatózás az, ami miatt én, én szeretnék kifalóni ebből az egész kütyüzésből, meg, meg az ivarákból, úgy általában. Mondják, de... az utolsó dolog, amit feltaláltak az elején, és jó volt, az nagyjából az EPOSZ. Az EPOSZ. Igen. Az EPOSZ? homíros a... elmondta, azt jó volt, érted. Ak akkor még tudtak történetet mesélni az emberek. De azóta minden, mindenből volt három darab szar, amiből egy, egy miatt meghalt egy király, meg leomlott a vár, meg velezuhant a vonat a szakadékba, aztán a végig rájöttek, hogy kell csinálni a királyt, a szakadékot, meg a vonatot. De várjál, én, én kíváncsi vagyok, hogy, hogy a Gáspádnak mi baja a kísérletezéssel. Ja, nem a kísérletezéssel, a az arduinok dolgokra rászik szalagozásával van bajom, és, és okosnak elnevezésével. Jó, de ez a kísérletezés. Valannam pénzt kell szerezni, de és sokkal el... jobb más emberekét elköltani, mint a saját adat. Rászik szalagozzuk, az okos jelzőt, bedobjuk a világba, és hogyha a világ lesz szarja, akkor azt gondoljuk, hogy ez rossz ötlet volt, ha meg ráharap, akkor azt gondoljuk, hogy ez jó ötlet volt. És megcsináljuk rendesen, nem szik szalaggal. Nem lenne jobb először rendesen megcsinálni, és utána megmutatni a világnak? Hát nem lenne jobb, mert nem tudjuk, hogy, hogy a világ akar És addig minek megcsinálni rendesen, amíg csak egy technológiát vagy, tehát egy ilyen ötletet kell validálnia, hogy ez divatos manapság mondani. Ki lehet azt próbálni ilyen furában? És aztán valamikre harapnak. Az emberek azt látják, szabon... hogy mire haraptak a legjobban idén az okos hűtőtáskára. Ami pedig nem is volt okos. Ezek ilyen skymol termékek, tehát az a, a, jól hangzik, de értelemetlen, és, és csak, csak nem tudom, a, a személykupatot nevelik. Na jó, tiszti 5 percen volt. <gül> az, hogy most azt értem, te vagy ez az ember, aki nem vezette volna meg a, de a gázvilágítás Pestre, mert nem elég tiszta, nincsen eléggé ki találva, várjuk majd meg a villanyt. Az a Jó, tíz, de, a szinten, semmi. Pont most vallott szinte gáspár egy 15 perce volt, egyrészt, másrészt, meg lehet, hogy egy idő után az ő bevezette volna a gázvilágítást. Szerintem, szerintem egy idő után bevezettük volna mindjárt a gázvilágítást. A dinoszauruszokat eltűzölni, ez tök barbár dolog. Pontosan. Most erről csak az jutott eszembe, hogy tegnap láttam a Jégkorszak 3 című filmetemben, élő dinoszauruszok voltak, és a korszakban? Bizony, Ice Age. Egyére kifogytak az a csöntekból? <gül> de ez a Ice, Ice Age 3, ami szintén nagyon régi És hát, hogy miért voltak benne dinoszauruszok, Mert az éjkorszak volt. De, ja, amikor már ugye azt mondjuk, hogy kihaltak a dinoszeurózok. Adigra kihaltak, de... Ez itt úgy van megcsinálva, hogy van egy ilyen jég alatti világ, ahol még jó idő van. <gül> <jég soratti> világ. <gül> Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy én magam meglepődtem, hogy milyen végtelen vicces az a film. De a, azt, a, azt a helyzetet, ha nem is feltétlenül ismeritek, de mindenképpen el tudjátok képzelni, hogy betesztek a gyereknek valami filmet, amit ő elkezd nézni, ti pedig ott szőszműtöltök körülötte, és úgy próbáljátok megúszni. Tehát mondjuk a szépség és a szörnyetegről én mindig ezt hogy így élem meg, hogy csak ne kelljen nézni a képernyőre, megy-megy, látom, mit vagyok a környéken. És így, így kezdődött el ez a Jégkorszak három is. És annyira súlyosan ott ragadtam, hogy végül oda is ültem melléjük, és együtt röhögtük végig a gyerekekkel a másfél órát. Ez nagyon vicces volt. De ez csak annyiban kötődik ide, hogy karácsonykor az ember rossz filmeket néz a gyerekeivel, vagy jó filmeket néz a gyerekeivel. Én a rosszak a gyerekei választattam választottam, úgyhogy... Annak viszont nincsen, akkor már legalább jót érdemes nézni. Szóval arról az év az évtöbbi része. Karácsonykor szene ember Die hard néz, mások meg mi az a filmben, ott hagyják kis fiú azt. Reszkessetek betörők. Az, igen, reszkessetek török! Hát ehhez képest nálunk ma Charlie és a csoki gyár volt, és azért nagyon jó film. Nézzétek meg, van, van karácsonyi része a Black Mirror-nek. Black ami... Mirror? a yeah. karok jövőt. Ez nagyon kellemes disztópikus jövő. Karácsonykor az ember nem akar disztópikus jövőt, hiszen pontosan ezt kapja itthon is. Mármint disztópiát, és uh, vértverítéket, könnyeket. De nálunk nem. Egy, egy nagyon, nagyon kellemes, nagyon cuki uh, történet. És van benne John Hamm is. Aki? Aki a Madmanben volt a főszereplő. Á. Ah. Hú. Hű. Merevcsuklóval magam. Ez olyan izgi. Nem ez a pillanat, lezárjuk az évet. John Hemmel. Aha. Jó. Itt nem egy jó végszó, de nem is volt egy különösebben jó év. Szerintem ez egy tökéletes év volt egyébként. Egy csomó minden történt benne, és tudjátok, mi történt? Szerintem egy csomó labdát feldobtak. A... Nagyon sok minden Lehet vagy... le lecsapni. Igen. igen. Tehát a levegőben vannak a labdák amit 2015-ben akkor kezdődő időszakban lehet vagy lecsapni, vagy lehet le, leesni hagyni, nem tudjuk, hogy mi lesz, de minden esetre most végre történik valami, főleg Gáspárnak mondom, hogy a legkevésbé a telefonok környékén, vagy a tabletek környékén ott nem történik semmi, de mindenütt máshol meg fú, egy csomó izgalmas dolog van a világban. És ebbe szerintem egyébként beletartozik az is, hogy, hogy, hogy az ilyen kézműves sarkai az internetnek, amikre te is gondoltál, tehát a, a kihátrálás. Ahova én menekülni akarok az ilyenek elől, igen. Ahova te menekülni akarsz, az is szerintem így felburjánzott, tehát, hogy annak is van egy ilyen visszatérő és így megerősödő nem is tudom, reneszánsza. Tehát ahogy, ahogy jön itt a populáris kütyű fenyegetés, úgy jönnek a az ebből való menekülés célzó megoldások is. Nagyon remek év lesz 215. Befejezem a nadrágomat most január elején. Aztán megtalálom, hogyan kell újat varni, és akkor megállíthatatlan leszek. Én pedig láthatatlan kötéseket fogok tanulni faanyagban, ami szintén nagyon jó lesz, és nem osztom majd meg az interneten, hogy hogy kell. Ó, pedig. pedig. Ádám, egy kötés, nem, esetleg. Nem. Köszönöm szépen. Nem világéletlenül éremetlen voltam az ilyenekhez. Na jól van. Hát, ha még a jövő héten csinálunk adást, és akkor nem kell elbúcsúzni erre az évre, csináljunk egy ilyen, egy ilyen tentatív elköszönést. Mit szóltok? Az is lehet, hogy sziasztok. Sziasztok! Esetleg boldog új évet, vagy még nem. <gül> Mindenki dönts el magának. Na sziasztok! Bá.